والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر العلومي محدثاتها وقل محدثه بدعه وقل بدعه ضلاله وقل ضلاله بالنعم ايوا الاخوه اعزكم الله kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan Sunnah, nikmat diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, i. dan nikmat yang lain yang banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Ikhwanuddeen azakumullah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan kita enggak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita pun bagaimanapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah tapi tetap kita belum memenuhi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan untuk selalu memohon dan minta tolong kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang Nabi ajarkan kepada sahabat Muad bin Jabal, ya Muad, inni uhibbuka la tada'anna dubura salatin an taqul, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika Wahai Mu'ad Sesungguhnya aku mencintaimu Jangan kau tinggalkan Di belakang setiap salat Untuk membaca Allahumma inni Ala zikrika wa syukrika Wahusni ibadatik Ya Allah tolonglah aku Untuk selalu ingat kepadamu Ya Allah tolonglah aku untuk bersyukur Kepadamu dan untuk memperbaiki Ibadah kepadamu Ikhwan bidin azakmullahu kita wajib bersyukur atas semua ni'mat Yang Allah karuniakan kepada kita Dan termasuk juga Kita bisa berkumpul di tempat ini Ini juga wajib kita syukuri Kita diberikan kesempatan Diberikan izin untuk memakai masjid ini Dan kita bisa mengaji Ini ni'mat dari Allah SWT Dan masih banyak lagi ni'mat yang lain Yang wajib kita syukuri Kemudian juga Yang kita akan bahas sekarang ini Tentang indahnya persatuan Juga merupakan nikmat. Makanya kita harus berusaha Bagaimana kita tetap bersatu Di atas Islam dan sunnah Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena syaitan Terus menerus berusaha bagaimana Memecah belah kaum muslimin Dan terus berusaha Bagaimana memecah belah kaum muslimin Syaitan sudah putus asa untuk disembah di negeri Arab Putus asa dia Tapi dia tidak putus asa Untuk memecah belah kaum muslimin Dan itu terjadi Jadi ikhwan bidin Kita akan membahas Tentang indahnya persatuan Saya akan jelaskan dulu nanti Dari ayat-ayat Al-Quran Kemudian juga setelah itu Penjelasan tafsirnya Kemudian fawaidnya Kemudian baru kita bahas dari buku mulia dengan malas salaf. Dan nanti setelah itu tanya jawab. Kemudian sebelum akhir ada satu nasihat yang perlu saya sampaikan kepada Antum. Sebagai renungan kita di awal tahun ini. Yang mudah-mudahan manfaat buat kita semua untuk kita bisa bawa pulang. Ya semoga kita akan bahas. Ayat yang kita akan bahas banyak Tapi saya ambil dua ayat saja Artinya dari dua surah maksudnya Dua surah Yang pertama dari surah Ali Imran Di ayat 103 Kemudian Setelah itu nanti baru dari surah Ar-Rum Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran Ayat 103 الذي هو مصحفnya dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafah hafratin minannari fa anqadakum minha kadhalika Allah berfirman Dalam surah Ali Imran Ayat 103 Wa'tasimu bihabdillahi jami'an Dan dalam berpegang Dengan tali Allah semuanya Wa la tafarraku Dan janganlah kalian berpecah belah Wazkuru ni'matollahi alaikum Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian Idh kuntum a'daan Tadkala kalian Saling bermusuhan fa'alafa baina lalu Allah menyatukan hati kalian fa asbahtum bi maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara wa kuntum ala shafah hufratin dan kalian sudah berada di tepi jurang neraka fa minha lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya Kedalikan yubayinullahulakum ayatih demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Laa'ulakum tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk. Di ayat ini dalam tafsir yang ketiir dijelaskan yang dimaksud dengan bihabdillah makna yang pertama biakhirillah artinya berpeganglah dengan tali Allah, arti dengan perjanjian Allah itu makna yang pertama. Yang kedua, maknanya Habdillah Al-Quran. Dan dibawakan beberapa riwayat oleh Al-Hafidh Ibn Kathir. Yang tersebutkan bahawa Al-Quran Habdullahil Matin. Wasiratuhul Mustaqim. Bahawa Al-Quran merupakan tali Allah yang kokoh dan jalannya yang lurus. Bagi juga dari riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu RA. Inna hadal qur'ana huwa Hablullahil matiin Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan tali Allah yang kokoh huwa nurul mubin Merupakan cahaya yang terang huwa shifaun nafi' Merupakan penyembuh Penawar Obat yang bermanfaat Ismatun liman tamas sakabihi Dan penjaga bagi orang-orang Yang berpegang dengannya Wanajatun liman ittaba'ahu dan sebagai penyelamat bagi orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an. Ini dibawakan juga oleh Al-Hafidz Nu dalam tafsirnya. Kemudian di sini disebutkan lagi wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Kata Al-Hafidz Nu Katsir rahimahullah kata beliau amarahu bil jama'ati Wanahakum anita friqah. Allah memerintahkan mereka untuk berjamaah dan Allah melarang mereka dari berpecah belah. Wad waradatil ahadisul mutaaddidah bin nahi anita friq wal amri bil istimah wal iktilaf. Dan Allah telah datang beberapa hadis yang melarang dari berpecah belah dan menyuruh kita untuk bersatu kemudian dibawakan hadis yang direwetkan dalam Sahih Muslim dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya dari sahabat Abu Hurairah anhu. RA. Rasulullah bersabda An-Nabi Hurairah radiyallahu'an An-Nabi Rasulullah SAW, Qal, inna Allah yarda lakum salathan ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المهن dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasanir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna Allah yarza lakukan Sesungguhnya Allah redho kepada kalian tiga perkara. Lakukan salah dan Allah murka kepada kalian dengan tiga perkara. Yarza lakukan Allah redho kepada kalian. Yang pertama anta'buduhu wa la tushriku bihi shi'ah." kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Yang ketiga, wa antuna nasiihum wallahu wallahu amrakum. Hendaknya kalian saling menasihati dengan orang-orang yang Allah memberikan kepada kalian sebagai pemimpin bagi kalian. Kemudian washatulakum salaatan dan Allah murka kepada kalian tiga perkara. Yang pertama kilawakal mengatakan katanya katanya menyebarkan gosip kata orang begini kata orang begini. Yang kedua wakasratasual Allah murka kepada kalian kalian banyak bertanya. Arti pertanyaan yang tidak bermanfaat yang ketiga wa ida'atul mal menyenyakkan harta membuang-buang harta tabzir hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam ahmad dan muslim di sini disebutkan allah ridha kepada kalian tiga perkara yang pertama itu yaitu beribadah kepada allah mentauhidkan allah dan tidak boleh berbuat syirik dengan apapun juga yang kedua anda akan berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Ini yang jadi syahid dalam pembicaraan kita ini. Hanya kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian yang ketiga, hendaknya kalian menasihat ulil amri, orang-orang ya yang diberikan oleh Allah Amanah untuk mengurus urusan kaum muslimin. Maka disuruh kita untuk menaraskan mereka dengan cara yang baik Orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin Kemudian Allah benci kepada kita tiga perkara Yang pertama katanya-katanya Menyebarkan Omongan yang tidak jelas Yang kedua banyak pertanya Yang tidak ada manfaat Dan yang ketiga Wa'idat mal. mal Menyanyi Derawayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim Kemudian dia oleh Al-Habnu Kathir bawa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya umat ini berpecah belah bercerai berai dan suku telah terjadi di tengah umat ini apa yang dia khawatirkan qad waqa'a dhalika fi al ala fa'ftaraqu ala 73 firqa dan sungguh terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diterbitkan oleh Imam Abu Dawud, Termedi dan yang lainnya, bahwa setelah tariku umat yang ada tiga puluh sembilan firqah, kullu Bahwa umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka satu, yang masuk syurga. Kemudian al Habib Ibnu Khathir menjelaskan lagi Minha firqatun najiyah Satu yang selamat Dari 73 golongan, satu yang selamat Firqatun najiyatun ilal jannati Wa musallamatun min adabil nar Wahumul ladhina ala ma'kana alaihi rasulullah Wa ashabuhu Jadi ada satu firqah Satu golongan yang selamat Yang akan masuk ke dalam surga Dan dijauhkan oleh Allah atau diselamatkan oleh Allah dari api neraka mereka adalah orang-orang yang berjalan dan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya radhiyallahu anhu majma'in kemudian lanjutan ayatnya wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum mu'ada'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum dan ingatlah nikmat Allah Atas kalian, tak kala kalian saling bermusuhan, lalu Allah satukan hati kalian, maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala shakfah huffratimina nari faanqadakum minha. Dan dulu kalian berada di tepi jurang Jahannam, tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Sampai akhir ayat. Kata beliau, wahad siak fi sya'ni al-aus wal khadrat. Ayat ini berkaitan dengan aus dan khadrat, yaitu kaum ansar, kaum ansar yang terjadi perangan di antara mereka, perhub kathira fil jahiliyah, wa adawatun sedida, wa dzawaiin, wa ihan, wa dzuhul. Perdiah. Kaum Aus dan Khajr ini saling bermusuhan Dari kaum Ansar ini Dulu sebelum datangnya Islam Pemperangan yang panjang zaman Jahiliyah, Permusuhan yang sangat Kebencian Begitu juga kedengkian Dan juga dendam diantara mereka Kemudian Falamma Allah bin Islam Fadakhala man dakhala minhum Saru ikhwan mutahabbin Bijadalillah Dan Kalau datang agama Islam ini Maka masuklah Mereka ke dalam agama Islam Maka mereka menjadi bersaudara Saling mencintai Dengan kemuliaan Allah SWT fi Fidhadillah Mutawawinina alal birri wa taqwa Yang mereka saling Menyambung syaitu rahim di antara mereka Karena Allah dan mereka saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal di ayat 62, ayat 63 Allah berfirman: Wa laddi ayyada kabi mu'minin wa allaf biina qulubihim, lo anfakta fil ardi jamian ma allaf biina qulubihim, walaikin Allah allaf biinahum. azizun hakim. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62 63 dan allahlah yang telah menolong kamu mengokohkan kamu dengan pertolongan darinya dan juga dengan kaum mu'minin. dan allah menyatukan di antara hati-hati mereka kalau seandainya kalian menginfakkan apa yang ada di muka bumi ini maka kalian tidak akan bisa menyatukan hati mereka tetapi allahlah yang menyatukan hati mereka dan allah itu mahagaga dan allah itu maha bijaksana Artinya menyatukan hati manusia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita infakan harta kita sepenuh bumi ini hingga bisa menyatukan hati manusia. Yang menyatukan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan jalan untuk bersatunya hati manusia dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dan mengikuti jejak salafus salafu radiyallahu majma'in. Kemudian, وَكَانُ أَلَا شَفَحُفْرَةِ مِنَ النَّارِ disebabki kufrihim dan mereka tadinya berada di tepi di jurang jahannam dengan sebab kekafiran mereka fa minha anadahu lil iman maka Allah jauhkan mereka dari neraka Allah tunjukkan mereka dalam iman artinya kalau seandainya mereka ini orang-orang ansar atau yang lainnya datangnya Nabi Muhammad SAW. mereka tidak masuk dalam agama Islam Tetap dalam kekafiran dan mati dalam keadaan kafir tempatnya di mana neraka. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir tempatnya neraka. Tapi kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW maka Allah selamatkan mereka dari api neraka. Rasul mengingatkan kepada mereka ketika terjadi keributan mereka tidak senang ketika dibagi ghanimah, waktu perang Hunayn dibawakan juga oleh Al-Hafid di sini. bahawa Rasulullah memberikan bagian kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak daripada orang-orang Ansar mereka tidak senang kok orang-orang yang baru masuk Islam dibagi wunimah lebih banyak daripada kita padahal kita yang berjuang menegakkan agama Islam di Madinah ini kemudian Rasulullah tahu demikian dari para sahabat yang lain dikumpulkan mereka semua orang-orang ansar kemudian rasul bersabda kepada mereka ya ma'syarul ma al ansar alam ajidkum dzullalan fahadakumullahu bi Wakuntum kuntum mutafarriqina faallaf faallafkumullahu bi wa 'alatan faaghnakumullahu bi Kata nabi sallallahu alaihi wa wahai orang-orang ansar bukankah Aku mendapati kalian dulu sesat, lantas Allah menunjuki kalian dengan perantaraan Aku. Wa kuntum utafariatin dan dulu kalian berpecah belah, bercerai berai Allah satukan hati kalian dengan Aku kata Rasulullah. Wa alatan dulu kalian orang-orang miskin, fakir, fagana fagana kubullobi. Lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan sebab Aku. Kemudian ada lanjutannya dalam ayat yang lain tidak dibawakan oleh Al-Hafidz al Setelah dibawakan oleh Rasululah demikian, kemudian kullama qalashay an qalu Allah wa Rasuluh aman. Setiap Rasul mengatakan demikian, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang Maha Dermawan. Kata Allah yang maha dan Rasulnya juga juga yang memberikan kebaikan setelah Allah swt. Kemudian kata Nabi ini dalam dalam tablighan sampai sini Allah Rasulullah. Aman. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya yang diterima Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau shi' tum, kuntum ji tanakada wakada. Boleh kamu berkata." dulu kalian datang, begini dan begini arti kepada Rasulullah SAW, boleh kalian katakan aku dulu datang, tidak punya apa-apa tapi ingat kata Rasulullah ala tardauna ayyadhaban <tellan> nasu bisya wal ba'ir watadhabuna bin nabi SAW ila rihalikum lawla al hijratu lakuntum ra'an minal ansar, walau salakan nasu wadian wa syi'ban lasalaktu wadiyal ansar wa syi'baha al ansar syi'arun wan nasu dithar innakum satalqauna ba'di athara fasbiru hatta talqauna al-hawd qat rasulullah tidak kalian ridho orang-orang membawa bagian dari ghanimah itu kambing unta dan kalian membawa rasulullah kalian bersama rasulullah semua bawa kambing bawa emas bawa segala macam kalian bersama rasulullah SAW alaihi ke tempat kalian kalau bukan karena hijrah Aku sudah menjadi orang ansar. Kalau seandainya manusia menempuh lembah, dan juga jalan-jalan di tepi gunung, aku akan menempuh jalannya orang-orang ansar. Dan juga jalannya mereka. Ansar itu adalah pakaian yang dekat dengan kulit, sedangkan manusia pakaian luarnya. Artinya ansar itu dekat dengan Rambi SAW, sedangkan manusia itu jauh dengan Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya kalian akan Menemui sesudah wafatku asara Orang-orang yang mementingkan diri sendiri Fasbiru Nala kalian sabar Hatta talqawni al-haut Sehingga kalian bertemu aku di telaga Hadis ini sahih diriudkan oleh Imam Bukhari Dalam kitabul Maghazi Dan juga diriudkan oleh Imam Muslim Dalam kitabul Zakat Dan juga diriudkan oleh Imam Ahmad Dalam musdabnya Jadi ya khanifidina Asyikunullah Nabi mengingatkan kepada para sahabat untuk bersyukur atas nikmat Allah. Diberikan hidayah ke dalam Islam dan bersatu di atas Islam yang dulunya mereka berpecah belah. Dan Nabi ingatkan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, itu mereka bersatu. Dengan datangnya Nabi mereka mendapatkan nikmat dan yang lainnya. Boleh mengingatkan seperti ini dalam rangka mempersatukan. Untuk kebaikan. Supaya mereka tidak terus dalam perpecahan. Dan memang. diutusnya Nabi Muhammad SAW. Merupakan ni'mat yang paling besar bagi kaum mu'minin. Maka mereka menjawab. Allahu wa rasuluh aman. Allah wa rasuluh aman. Karena memang Rasulullah. Merupakan ni'mat yang besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Di ayat 164. Laqad mannallahu. Laqad mannallahu alal mu'minin. Ith ba'athafihim rasulah min anfusih. Miatru'alihim ayatihi. ويسكّيهم ويعلموا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلال مبين. بفirma dalam surah Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar, anugerah yang besar kepada kaum muminin. Tatkala Allah mengutus seorang Rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah mengingatkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad S.A.W. merupakan nikmat yang paling besar. Di sini disebutkan oleh Al-Habn kathir wa inna min a'dhab ma yuzkaru min ni'amihi nikmatul hidayah ilal Islam. Yang patut untuk diingat, nikmat yang paling besar yaitu nikmat diberikan hidayah di atas Islam. Yang kedua, wajibah Rasul yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga, wajibah kalimatil Muslimin, wajib ada mitafarukihah. Jadi yang pertama, nikmat yang paling besar, nikmat hidayah dari atas Islam. Yang kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, Berkumpul kalimat kaum muslimin Di atas Quran sunnah, Dan tidak bercerai-berai Ini ni'mat yang paling besar Di ayat ini Yang pertama Fawa'id yang dapat kita ambil Tentang wajibnya kita Wujubul i'tisam Bil kitabi wassunati rasulullah salam Wajibnya kita berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah yang kedua, wujubul akhzibil islami kafah. Yang kedua, wajib kita berpegang dengan agama Islam secara keseluruhan. Jadi bukan juziat, bukan bagian, bukan parsial. Tapi kita harus masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya waladhina amanu dhukhulu fisil mikafah wala tattabi'u khutwatasy syaithan innahu lakum 'aduwwun mubin wa hai orang beriman masuklah kalian dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan sesungguhnya syaitan usul yang nyata bagi kalian kemudian yang ketiga faedah yang ketiga hurmatul iftiraq arti haramnya berpecah belah kemudian yang keempat Wujubu tahkimil Qur'an Sunnah, Fima qad yaqa fihil muslimun Min nisa'in waktilafin Yang keempat wajib Kita berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Pada apa-apa yang terjadi diantara kaum muslimin Dari perpecahan dan perselisihan Yang wajib kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Sebagaimana Allah berfirman dalam surah an nisa Surah yang keempat ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman -orang taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri anda kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu Fa in tanazatu fi shay'in wa Rasul. Kembalikan kepada Allah Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir. Dalika khairu asra ta'wilun bikum yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Kemudian yang kelima yaitu wajib zikrun ni'am li ajri syukr. Artinya wajib kita untuk mengingat nikmat-nikmat itu agar kita bersyukur kepada Allah. Wajib untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah agar kita bersyukur kepada Allah. Dan Nabi mengingatkan kepada para sahabat Rasulullah SAW dan terutama kepada Al Ansar sahabat Ansar Nabi ingatkan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan hakikat i'tisam yang sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Imam Ibn Qayyim menceritakan dalam kitabnya Madari Yus Salikin di Jus yang ketiga kata beliau hakikatul i'tisam di kitabillah. hakikat i'tisam berpegang teguh setelah beliau membawakan ayat jamian dalam kitabnya Madari Yus Salikin Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقيسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وقشفاتهم ومواجيدهم فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة ومتابعة Wa istimraran ala dhalik ila yawmul qiyamah. Kata al-imam Nukayyim rahimahullah. Kata beliau. Beliau wafat tahun 751 Hijriah. Kalau al Habib al-Mukathir wafat tahun 774 Hijriah. Kata beliau dalam kitabnya, yang mandari salikin di just yang ketiga. Yang dimaksud dengan iktisam. Hakikat iktisam. Dengan kitab Allah. Iaitu kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai hakim. Atas semua perkara. Kita wajib berhukum dengan Al-Quran. Bukan dengan pendapat orang. Bukan dengan pendapat orang. Bukan dengan rakyu. Bukan juga dengan kias. Bukan dengan akal mereka. Bukan dengan perasaan mereka. Bukan juga dengan kesf. Kesf ini istilah Toreqot. Jadi sesuatu yang mereka dapatkan dalam mimpi Yang bukan wahyu Gak boleh kita berhukum dengan yang demikian Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran Maka dia terlepas dari iktisam kepada kitab Allah ini Karena agama semuanya wajib berpegang dengan Al-Quran Wajib agama ini Kalau disebutkan quran termasuk apa? Sunnah Nah, Al-Quran sangat membutuhkan kepada Sunnah dan memerlukan penjelasan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tinggalkan kepada kita berapa? Quran saja atau Quran dengan Sunnah? Quran dengan Sunnah. Taraktwi kum amra ini dan ta'dillo mata mastak tumbih ma Kitab Allah. Sunnah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini. Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya agama ini semuanya harus berpegang dengan Al-Quran. Dengan Sunnah Nabi. Baik secara ilmu. Kita wajib mempelajari Quran dan Sunnah. Baik secara amal. Kita wajib mengamalkan Quran dan Sunnah. Ikhlas. Kita wajib ikhlas. Dalam kita mengamalkan Islam ini. Wasti'anatan. yaitu kita minta tolong kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa mutabatan. Dan juga kita itibak kepada Rasulullah SAW dan terus menerus yang demikian sampai hari kiamat. Artinya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib berpegang teguh pada Al-Qur'an was sunah lafazhi salat sampai kita diwafatkan oleh Allah taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan juga tentang ayat ini. Hampir sama dengan penjelasan menafsirkan muktahir dan beliau menjelaskan di akhir ayat ini kadzalika yubayinu lakum demikian Allah menjelaskan ayatnya artinya Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya untuk menjelaskan al-haq min al-batil kebenaran dari kebatilan udan min ad-dhalal dan petunjuk menjelaskan petunjuk dari kesatan la'alla tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk yaitu agar kalian mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ala kum tahtadun ay bi ma'rifatil wal amal bihi. Mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Kemudian beliau memberikan penjelasan juga wa inna min aqdami ma yuzkaru min ni'amih ni'matul hidayatil islam wa tibai rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijtimai kalimatul muslimin wa adami tafarraqiha. Bahawa antara yang patut, yang paling besar untuk diingat, yaitu nikmat, nikmat hidayah ke dalam Islam, nikmat mengikuti dan juga bersatunya kalimat kaum Muslimin dan tidak berpecah belah. Sekarang kita bahas ayat yang kedua. Ini tiga ayat dalam surah Ar-Rum. Antum lihat, antum buka ayatnya, buka musafnya. Karena kita sekarang ini ngaji Kalau ngaji, bawa Qur'annya Dibuka musabnya. Untuk melihat musabnya Surah Ar-Rum Surah 30 Ayat 30 sampai ayat 32 Allah SWT berfirman Faqim wa jalka lidhini hanifah Fitrat Allah yang faturan Nafsanya, tidak berbalik kepada ciptaan-Nya. Itulah agama yang utama, tetapi sebahagian orang tidak tahu. Meninggalkan Allah dan berbuat jahat, tidak menghormati salat, dan tidak beriman kepada orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyimpang yang artinya dalam surah Ar-Rum, surah 30, ayat 30 sampai 32. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia atasnya. Yang tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Demikianlah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan bertaubat kembali kepada Allah. Bertakwa kepadanya. Dan dirikanlah solat dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok dan setiap golongan, setiap kelompok bergembira dan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Di sini sebutkan faqim wajhaka. ay fasaddit wajhak wa'astamir al-ladhi shar'aullahulak. Min al millati Ibrahim. Allah Faqim wajahka. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Arti hadapkan wajahmu dan tetap demikian pada syariat yang Allah syariatkan kepadamu. jadi agama yang lurus iaitu agamanya Ibrahim, Alaihi Wasallam. Allah dihada ke Allahul Haq, Wakmalha laka Ghaib al Kamal yang Allah memberikan petunjuk kepadamu kepadanya dan Allah sempurnakan kamu dengan puncaknya kesempurnaan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepada agama yang lurus. Agama yang hanif. Agama tauhid yang lurus kepada tauhid dan berpaling dari semua bentuk kesyirikan. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah Allah untuk mengikuti milahnya siapa? Ibrahim واتبع ملته Nabi Ibrahim yang lurus Di sini surahnya Nabi Ibrahim yang Allah ciptakan manusia di atasnya fitratullah allati fatarna nas 'alaiha yang Allah ciptakan manusia di atasnya Artinya di sini fatara khalqahu 'ala ma'rifatihi wa wa an la ilaha ghairuh yang Allah ciptakan manusia untuk mengetahui Allah dan mentauhidkan Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah SWT Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172 washadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Dan Allah mempersaksikan kepada calon-calon anak Adam yang Allah akan hidupkan sampai hari kiamat. Yang Allah bersaksi, bukankah aku Tuhan kalian, aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab iya. Jadi Allah keluarkan ruh calon-calon anak Adam ini dan Allah bersaksi kepada mereka bahwa aku adalah Rabb kalian. Semuanya mengatakan iya. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan juga manusia diciptakan Allah di atas fitrah. Kullu mauludin yulul la fitrah. Setiap anak lahir dalam kata fitrah. Atau ma min mauludin illa yulul fitrah. Tidak setepun anak yang kenal dalam kata-kata fitrah. Semuanya. Arti fitrah di sini dijelaskan oleh para mutassirin dan juga para pensyarah hadir yang dimaksudlah Islam. Seperti dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajjir al-Qalani dalam kitabnya Fathul Bari. Yang dimaksud dengan fitrah di sini yaitu Islam. Kemudian, la tabdilalikhalkilla tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Yang dimaksud dengan la tabdilalkhalka, ay la tabdilalidinillah, la tabdilalidinillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Artinya tidak ada perubahan dalam agama Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Zaid, Abdullah, Qatada, Ikrimah, Mujahid, Said bin Jubair dan yang lainnya. Semua menjelaskan Ibn Abbas. Ibrahim An-Nakhai Said bin Jubair Mujahid Ikrimah qatada Ad-Dahhak Ibnu Zaid ketika menafsirkan ayat la tadilal khalqilla dikatakan la tabila lidinilla tidak ada perubahan dalam agama Allah Dan Imam Bukhari juga mengatakan demikian la tadilal khalqilla aili dinilla Kemudian disebutkan lagi Dalika ad-dinul qayyim dan disebutkan fitrat Allah Fataran nasa alaiha Dhalikat dinul khayyim Yang menyebutkan agama yang lurus Walakin akfaran nasi la ya'lamun Itulah agama yang lurus Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Dijelaskan oleh Al-Haknu Kathir Dhalikat dinul khayyim Itulah agama yang lurus Ain At-tamassuk Bishari'ati Wal fitratis salimati Wad dinul khawim Al-mustaqim berpegang dengan syariat dan fitrah yang selamat itulah agama yang lurus walakin aktsarun nas ya'lamun akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Jadi kebanyakan manusia tidak mengetahui selanjutnya ayatnya munibina ilai munibina ilai raji'ina ilai dalam keadaan kembali kepada Allah wa taqu artinya kalian takwa kepada Allah Waqimu salat dan dirikanlah salat. musyrikin dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Atau kalian mentauhidkan Allah, mengikhlaskan berbeda kepada Allah. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Kemudian disebutkan di sini minallah dina farqudina hum wa kanusia. Orang-orang musyrik ini yaitu mereka yang telah memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Kul hizbim bima alayhim farihun. Setiap golongan berbangga dengan golongannya. Artinya, "La takunu minal musyrikin alladzina qad faraqu dinahum", ay badalu wa ghayyaru wa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Kata Ibnu Katsir rahimahullah kata beliau, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka mengganti merubah mereka beriman dengan sebagiannya dan kufur kepada sebagiannya wa qara sebagian Alikirawat membaca dengan faraqu dinahum minalladziina di sini disebutkan minalladziina faraqu dinahum ada juga yang membaca faraqu dinahum ai wara azhurihim yang mereka meninggalkan agama itu dibiar ditinggalkan agama Yahudi dan Nasrani dan Majus dan abdalat al al-batila merekalah orang Yahudi Nasrani mimma ad'a ajarihal Islam tetap bersatu. Dan Allah ingatkan dalam surah Al-An'am di ayat 159. Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 159. Allahumma tabarakallah. Lestaminhum fi shay inna ma'humillah di mana mu yafalun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka Engkau Muhammad tidak termasuk mereka, sedikit pun dia. Sesungguhnya Allah akan apa yang mereka kerjakan. Kemudian lanjutkan oleh Al-Qadir. Faahlu al-Adiyan qablanah ixtalfu minhum al-ara wa min al-baathilah. Wakuul firqa minhum tazzu mu anhum ala shayi. Wahdi al-ummah. ايضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كل حضر أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وآئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه قتلها ابن كثير semua agama yang sebelum kita mereka telah berpecah belah di antara mereka. Menjadi berbagai pendapat, golong golongan yang batil semuanya. Dan setiap golongan menyangka bahwa mereka di atas kebenaran. Begitu juga umat ini umat Islam. Mereka berselisih dan berpecah belah menjadi golong bergolong-golongan dan semuanya sesat kecuali satu yang tidak sesat yaitu ahlus Orang-orang yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnah. Sunyah. Oleh generasi yang pertama dari kumat daripada sahabat dan tabi'in. Dan juga yang mengikuti mereka. Pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Ya, zaman yang mengkathir. Sebagaimana diruatkan oleh Imam Hakim. Dalam kitabnya Al-Mustadraq. Ketika Nabi ditanya tentang al-firqadah. Yang selamat. Nabi menjawab. Ma'ana alaihi wa ashabi yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian dijelaskan oleh ini selesai dari Muslim Khatib. Syekh Sa'di menjelaskan tentang faaqim wajhaka hadapkan dirimu kepada agama Islam ini. Maksudnya hadapkan dirimu kepada agama Islam ini yang merupakan Islam, iman dan ihsan yang merupakan agama yang lurus hanif yang bertauhid kepada Allah dan berpaling dari semua kesyirikan kemudian fitratullahi fitran nas yang Allah menciptakan manusia di atasnya artinya Allah menciptakan manusia ini agama yang hanif agama yang lurus yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah semua manusia semuanya Nabi bersabda kullu mauludin yuladu alfitrah fa abawahu yuhwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap anak lahir dalam fitrah. Dan berarti yang disebutkan ma min mauludin illa yuladu alfitrah. Bahwa setiap anak itu melahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Maka kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, fa'inkana muslima ini fa muslimun apabila kedua orang tuanya em, maka anaknya juga muslim. Kalau orang tuanya muslim maka anaknya juga muslim. Kemudian yang khabar betina, Basmallah, bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk ini indah karena fitrah semuanya. Fitrah dalam karen Islam. Kata Syiah Sa'di. Rahimahullah kata beliau begini Fawadu'a fi kulubihim Mahabbatal haq wa'itharul haq Wahada hakikatul fitrah Artinya Allah menciptakan Makhluk ini dan Allah tidak zalim Allah tidak berbuat zalim Allah ciptakan semua makhluk ini Di atas fitrah dan Allah berikan Ke dalam hati mereka kecintaan kepada kebenaran Mengutamakan kebenaran Dan ini merupakan hakikat fitrah Nah kalau ada yang keluar Dari fitrah ini ini disebabkan karena apa? Karena sesuatu yang merusak dia. Iman lingkungannya yang merusak dia, kedua orang tuanya atau karena hawa nafsunya. Atau karena godaan syaitan. Jadi ada faktor-faktor yang merusak fitrahnya dia. Yang pertama kali siapa? Kedua orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunsiranihi Yang kedua faktor yang kedua. Faktor hawa, hawa nafsu. Kalau dia selamat dari hawa nafsu, dia mesti akan mengutamakan kebenaran, akan mengutamakan Islam. Jadi kalau ada keluarga kafir, kafir keluarga kafir, lahir anaknya, anak ini tumbuh, dia menjadi remaja, mesti dia akan mengutamakan kebenaran, selama tidak dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, mesti. Bahwa Allah menciptakan Dia cinta kepada kebenaran Dan mengutamakan kebenaran Dirusak oleh lingkungannya Yang pertama lingkungan pertama orang tuanya Yang kedua hawa nafsu Yang ketiga syaitan Dan baru nanti teman-teman yang jelek Teman-teman yang jahat dan yang lainnya Itu yang merusak dia Kemudian Disebutkan lagi di sini. disini Tidak berubah dalam ciptaan Allah Itu dalam agama Allah kemudian mudi bina ilai wattaquu dalam mereka ini kembali kepada Allah dan bertakwa kepada Allah kalimat wattaquu kata Syekh şey Abdul Rahman bin Nashir As'ad dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan kata beliau mana wattaquu fa yishmal yashmal fi'al ma'murat wa taraka al-manhiyat yang dimaksud dengan bertakwa mencakup semua perbuatan perintah Allah. Artinya, bertakwa kepada Allah mengerjakan semua yang Allah perintahkan, dan juga tarkal manhiat meninggalkan semua yang dilarang. Jadi, takwa kepada Allah itu mengerjakan semua yang diperintahkan, dan meninggalkan semua yang dilarang. Dan Anda perhatikan, kalau kita membahas tentang takwa, Bahwa perintah yang paling besar untuk bertakwa kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Ini perintah yang paling besar. Kemudian larangan yang paling besar, berbuat syirik kepada Allah. Larangan yang paling besar, yaitu menyembutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, disuruh untuk mengerjakan sholat. Wa aqimus sholat. Jadi kerana sholat. Kenapa disuruh sholat? Karena sholat ini akan menjaga hubungan seorang hamba kepada Allah dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar wa aqimin salat inna salata tanhalil fahsyat wal mungkar jadikanlah salat, karena sungguhnya salat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar kemudian dilanjutkan wala taqunu mina musyrikin dan janganlah akan jadi seperti orang-orang musyrikin bagaimana orang musyrikin ini minal ladina farraku dinahum itu orang-orang yang memecah belah agama mereka ini yang menjadi syah dalam pembahasan kita itu orang-orang yang memecah belah agama mereka wa kanu syiah itu menjadi bergolong-golongan kata syafi'i rahimallahu Kata beliau wa kanu syai kullu firqatin min firaq asy-syirik ta'allafat wa ta'assabat ala nasri ma ma'aha minal batil wa munabadati ghairihi wa muharabatihim ada setiap golongan dari firkah firkah syirik, mereka fanatik untuk membela apa yang ada padanya dari kebatilan, dan mereka membuang selain mereka dan memerangi selain mereka. Kullu hisbim bimana daim farihun dan setiap golongan berbangga dengan apa ada yang ada pada mereka. Arti dari apa yang ada pada mereka dari ilmu ilmu yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah dan mereka bergembira dengan berpecahnya mereka di atas kebatilan ini mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran dan mereka menyangka bahwa selain mereka di atas kebatilan wa fi hada qadi syah sa'di rahimah wa fi hada tahzirun lil muslimin min tashattutihim wa tafarraqihim firaq qulu fariq yata'assabu lima ma'hu min haqqin wa batil fayakunun mushabihin bidzalika al musyrikin fit tafarraqi bal ad-din wahid والرسول واحد والاله واحد. Fatasyiah Abdurrahman bin As-Sa'di rahimahullah qad bil ayat ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar mereka jangan berpecah belah. Jangan bergolong-golongan. Yang setiap golongan fanatik terhadap apa yang ada padanya dari kebenaran dan kebatilan. Sehingga mereka menyerupai kaum musyrikin dalam berpecah belah dalam agama ini. Bahkan agama ini satu, agama Islam. Agama yang haknya satu, agama Islam. Selain Islam semuanya batin. Agama yang diridai Allah hanya satu, agama Islam. Selain Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. semua yang ada, semua batin. Allah Subhanahu taala hanya satu yang hak. Yang akan mengantarkan manusia ke surganya satu, yaitu agama Islam. Wal rasul wahid, dan rasulnya satu, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ilahu dan rabbnya satu tuhannya satu ya Allah Subhanahu Kemudian ayat ini fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini Ini banyak fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini Surah Ar-Rum Yang pertama Yang pertama ikhtiarul Islam dinan yuqbilu alayhi almuslimu bikulliyatihi Yang pertama yaitu memilih agama Islam satu-satunya agama yang benar yang wajib seorang muslim untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan Jadi memilih agama Islam ini satu agama yang benar dan wajib muslim ini masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan dasar surah Al-Baqarah ayat dua ya ya Allah khulu fi silmi. Dan tentang satu-satunya Islam agama yang hak dasarnya banyak dalam Al Quran. Di antaranya dalam surah Al Imran ayat 19 belas inna dina inna Allahil Islam semuanya agama yang hak hanya satu agama Islam. Allah ajab perfil surah Al Imran ayat 85 wa ma ya bertagi, Islam di din fale wa wa fil akhiratul khasir. Barang saya mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk. Orang yang merugi. Itu yang pertama. Yang kedua, wujub ikhlas. Yang pertama, yang kedua, wajibnya ikhlas dalam kita beragama. Wajibnya kita ikhlas dalam kita beragama. Yang ketiga Wujubul, wujubul ihtimam Bil ilmin nafi Al musil ila mardotillah Yang ketiga Wajibnya kita Memperhatikan ilmu yang bermanfaat Yang akan menyampaikan kepada keriduan Allah Subhanahu SWT Taui agama ini Ya harus belajar dia sekarang kita disuruh menghadapkan kepada agama yang lurus. Sekarang kita harus menghadapkan kepada agama yang fakih wajah wajak, Bagaimana kita menghadapkan agama yang lurus kalau kita tidak belajar? Dan kebanyakan umat Islam tidak belajar. Maka di akhirat dikatakan, walakin kina aktaran nasila layalamun. Maka wajib kita belajar agama Islam ini. Wajib. Setiap Muslim dan Muslimah wajib. Dan sudah hafal semua kaum Muslimin. Umumkanlah, tolak buku ilmi fardhotun ala kuli Muslim. Untuk ilmu itu wajib tak Muslim. Wajib diau dok memperhatikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kepada apa? Ke allah. Karena apa? Karena al jahal sabab buku balain. Karena kebodohan merupakan sebab setiap bencana, perpecahan yang ada di tengah-tengah Muslim sebabnya karena kebodohan. Kebodohan. Atau yang kedua, karena hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Jadi yang membuat manusia ini berpaling dari agama yang lurus di ya kebodohan. Makanya wajib kita belajar ilmu yang bermanfaat ini. Wajib. Maka kita harus luangkan waktu kita untuk belajar ilmu syari, Wajib kita luangkan waktu kita. Kemudian yang keempat, Al-mubadara ilal-a'mal salihah. Yang keempat, segera dalam melakukan amal-amal soleh. Kalau disuruh kita menghadapkan ke dalam agama Islam, bukan menghadap saja. Belajar, amalkan. Belajar agama Islam, amalkan Islam ini. Tapi Islam itu untuk diamalkan. Bukan koleksi. Bukan ilmu pengetahuan. Orang-orang kafir, juga belajar tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan. Bukan untuk diyakini, diimani dan bukan untuk diamalkan sekedar ilmu pengetahuan bukan kita mengkaji agama Islam ini untuk diamalkan yang diperintah oleh Allah lakukan amal saleh belajar amalkan belajar amalkan sudah Allah menyebutkan tentang iman dan amal saleh ila ladzina amanu wa amilus salih jadi perintah dan beramal saleh banyak ayat yang tentang masalah itu maka disuruh kita untuk untuk segera melakukan amal-amal saleh yang kelima Al-inaba ilallahi ta'ala Al-inaba Wajib kita untuk kembali kepada Allah Bertaubat kepada Allah Atas semua dosa dan maksiat yang kita lakukan Setiap hari Kalau Nabi istighfar dan bertaubat Dalam sehari seratus kali Kita juga demikian Bahawa kita banyak dosa saya dan antum sama Harus banyak kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa ta ta'ala Kembali kepada Allah Kemudian yang ke-6 Wujubul khawf min Allah Wa Jadi wajibnya takut kepada Allah Dan bertakwa kepada Allah Jadi khawf min Allah Wa taqwa Allah Kita Wajib untuk takut kepada Allah Dan bertakwa kepada Allah SWT Sudah jelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al Sa'di -Sa beliau Bahawa takwa ini Melakukan semua perintah Allah Dan menjauhkan semua Larangan, itu takwa. Yang paling pokok, yang paling asas adalah mengetahuikan Allah. Kemudian larangan yang paling besar yaitu syirik. Begitu juga bertakwa kepada Allah dengan berusaha bagaimana kita bersatu di atas kebenaran dan menjauhkan segala macam bentuk perpecahan dan sebab-sebab yang membawa kepada perpecahan. Takwa kita kepada Allah. Sebab takwa ini. Yang untuk perhatikan, takwa ini penting. Karena takwa ini kita akan hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita berpecah belah dalam agama ini. Kemudian yang ketujuh, iqamatus shalah. Menegakkan salat. Wa aqimus shalah. Menegakkan salat. Kenapa disebutkan oleh Allah menegakkan salat? nggak puasa tidak yang lainnya kenapa disuruh sholat karena yang pertama bahwa penegakan sholat ini hubungan manusia dengan Allah SWT yang pertama yang kedua sholat dikerjakan dengan berjamaah yang merupakan jalan kepada apa persatuan jalan kepada persatuan <tuh> menegakkan sholat ini karena laki-laki diwajibkan sholat berjamaah di masjid, laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Dasarnya ayat dalam Al Quran dan Surah Al Baqarah ayat 43, wa aqimu salatat waatuz zakatat warka'u mawakin. Jadi kerana salat, kerana zakat dan rukulah bersama yang ruku. Ayat ini dijadilah oleh para ulama tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki dan juga puluhan dalil dari hadis Nabi yang sahih dan juga asal para sahabat tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang kedelapan, yang kedelapan, Tauhid Allah, wujub Tauhid Allah, wa Jalla, wanabz Shirk, di wa qsamhihi. Yang kedelapan, wujub ke Tauhid Allah, Azza wa Jalla, wanabz Shirk, di wa qsamhihi. Wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa dan meninggalkan semua bentuk ushrikan dengan segala bentuknya dan segala bentuk macamnya. Dan Anda harus ingat bahawa kalimat tauhid asas tauhidul kalimah. Saya ulangi bahawa kalimat tauhid itu asas tauhidul kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas untuk bersatunya kaum Muslimin. Jadi persatuan kaum Muslimin harus berdasarkan apa? Tauhid kepada Allah Taala. Tauhid. Persatuan tidak akan ada artinya tanpa tauhid kepada Allah. Persatuan tidak akan ada artinya tanpa menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat tauhid, asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas tauhid kalimah untuk menyatukan kalimat kaum Muslimin harus dengan tauhid kepada Allah Taala dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan wujubul bara'ah minasyirk wa almushrikin. Wajibnya kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Wujub al bara'ah minasyirk wa almushrikin. Wajib kita Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Artinya enggak boleh kita loyal kepada orang berbuat syirik. enggak boleh setia kepada mereka. enggak boleh membantu mereka. enggak boleh mendukung mereka. enggak boleh menghadiri perayaan mereka. Tidak boleh hadir dalam acara-acara mereka. Tidak boleh. Wajib barah dengan kaum syirikin. Ini Nas al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Dan sepakat para ulama salam penang ini. Jadi kita harus berlepas diri kesyirikan Dan orang berbuat syirik Tidak boleh setia kepada mereka Tidak boleh loyal kepada mereka Tidak boleh mencintai mereka Tidak boleh bergabung dengan mereka Tidak boleh menghadiri perayaan mereka Tidak boleh Hukumnya haram dalam Islam Jadi wajib kita Berlepas diri kesyirikan Ini berkaitan dengan al wala wal-barak Tidak boleh juga mendukung kaum musyrikin, tidak boleh Untuk menonton bola mendukung pemain bola, tidak boleh tidak boleh dalam Islam mereka di atas kebatilan di atas kekufuran, di atas kesyirikan tidak boleh kita dukung tidak boleh, sama sekali dia ya, tunjukkan al-walak wal-barak, walak kepada Allah Rasulnya daripada kaum uminin barak kepada musyrikin, kepada iblis, syaitan, dan kepada orang-orang munafiqin orang-orang kafirin, musyrikin, harus kita barak kepada mereka, tidak boleh Maknanya menghadiri perayaan mereka, acara mereka tidak boleh. Seperti Allah sebutkan dalam surah, dalam surah Al Furqan: "Waladin lai yashadun azura, wa ida maru bilawi maru kiram." Orang-orang yang tidak azur, azur para musir menunjukkan kedustaan. Yang kedua dia diatahusyirkan acara-acara musik tidak boleh menyaksikan. Yang ketiga agya dan musyrikin. Hari rayanya orang-orang musyrik enggak boleh. Hadis mereka. Wal ladina laysuna az-zuru wa idza marru bil lahu marru kirama. Dan apabila mereka melewati, mereka melewati dengan cara orang yang terhormat. Disebutkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari tentang tafsir ayat ini, Ibnu Katsir Juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim bi Mukhalafati Ashhab Al-Jahim. Kami Yang 10 faedah yang 10 dari 3 ayat ini, hurmatul iftiraq bagi din al-islamiy bi wujub al-ittihad fihi aqidahatan wa ibadatan wa qada'an wa ghayr dhalik yang ke-10 haram berpecah belah dalam agama Islam haram berpecah belah dan wajib bersatu dalam akidah ibadah hukum akhlak dan yang lainnya kemudian yang ke-11 wujub tamasuk bil kitab was sunnah wujub tamasuk bil kitab was sunnah ala fahmi salafus saleh yang ke-11 wajibnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh di akhir uh, tafsir dari ayat ini di Tafsir Syekh Al-Sa'di Syekh Abdul Rahman bin Nashir Al-Sa'di rahimahullah Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalam Kata beliau begini Setelah beliau bawakan ayat ini kemudian beliau menjelaskan tentang usaha kata beliau begini Setelah beliau menjelaskan perpecahan yang ada ini yang di, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin kata beliau fa hal illa min akbar nazaqat syaitan wa a'zami maqasidihi allati kada bihal muslimin kata beliau bukankah perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini sebesar-besar gangguan syaitan dan sebesar-besar tujuan dari syaitan yang dia menyesatkan demikian kaum muslimin untuk perpecah belah kemudian kata beliau begini wa hal Fijam'i kalimatihim wa izalati ma baynahum minasyiqaq al-mabni ala dhalikal asli al-batil illa min afdal jihadis bisabillah wa afdalil a'amalil al-muqarribati ila Allah. Kata beliau, Bukankah usaha untuk menyatukan kalimat kaum muslimin dan menghilangkan apa yang ada pada mereka dari perpecahan dan persisihan yang dibangun di atas pokok yang batil? Asal yang batil, jadi berpecah belah kaum Muslimin menganggap bahwa apa yang mereka pegang itu benar. Mereka enggak punya pokok yang benar yaitu tauhid, tapi pokok yang batil yang ada pada mereka. Bukankah untuk menghilangkan perpecahan yang ada, yang mereka bangun di asal yang batil itu, itu merupakan seutama utama jihad bidadan Allah dan juga merupakan seutama utama amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kita harus berusaha bagaimana menyatukan kaum muslimin di atas Quran wa sunnah ala pahmi salam. Mendawakan al-Quran wa sunnah ala pahmi Menegakkan tauhid dan mendawakan dakwah tauhid ini. Ini merupakan seutama-utama jihad. Kenapa perpecahan yang ada dibangun di atas kebatilan. Mereka menganggap bahwa apa yang ada pada mereka itu benar. Mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Mereka berbuat bid'ah dan yang lainnya maka kalau kita ambil dari penjelasan Syah Sa'di, ada tiga do'abit. Ada tiga do'abit yang perlu kita perhatikan dari penjelasan Syah Sa'di ini. Ad-do'abitul awal. Ketentuan yang pertama. <tuh> Yaitu, Mura'atuma ajma' alihi sadrul umma min umur iddin. Wadhalika yaitamathal Mura'atuma ajma' alihi sadrul umma min umur din wa yatamaththalu dhalika fi jadi memerhatikan apa yang telah disepakati oleh generasi yang pertama dari umat ini dalam perkara agama contohnya seperti dalam masalah i'tiqad masalah aqidah masalah ibadah Masalah suluk, masalah akhlak Maka wajib atas kaum muslimin Berpegang teguh Kepada apa yang dilaksanakan oleh Salafus soleh Ini yang pertama Saya akan jelaskan yang pertama dulu. Berarti yang pertama Kalau kita mengajak manusia Kepada Al-Quran As-sunnah ala fahmi salam Berarti kita mengajak manusia kepada apa Jawab, kepada apa kepada persatuan, bukan kepada perpecahan, karena dituduh kita bahawa dengan kita mengajak manusia, mendawakan dawah yang hak, mendawakan dawah tauhid, dia anggap memecah belah umat. Yang mengatakan kita harus bersatu kembali kepada Quran dan Sunnah. Al Alafah misalnya, Rasulullah SAW. Maka antum lihat sekarang di dalam buku ini mulia dengan salaf Antum lihat di halaman 96. Antum lihat hadisnya supaya jelas. Karena banyak orang menuduh bahwa da'wah salaf ini memecah belah umat, mencerai-beraikan umat. Justru dengan kita mendawakan da'wah salaf ini akan menyatukan kaum muslimin di atas jalan yang benar, di atas siratal mustaqim. Antum lihat hadisnya. Dalil yang ke-25 tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf di buku mulia dengan manhaj salaf di halaman 96. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ia berkata, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فواضنا موعدة بريغة ذرفت منها العيون ووجرت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعدة مودي فماذا تعهد إلينا فقال أوسيكم بتقوى الله وسمع والطعم وإن أبدا حبشيا فإناه من يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي wasunnatul khulafai al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa'addu 'alayha bin-nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah bin sariyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami salat subuh kemudian beliau menghadap kepada kami Setelah selesai sholat subuh, beliau menghadap kepada kami. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW, e, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan tak, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, akan melihat perselisihan yang banyak mungkin habis itu ingatkan, akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafahur rasyidin yang mendapatkan petunjuk peganglah rat-rat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, Nabi Muhammad, Abu Daud, At-Tirmidhi, Ad-Darimi, Al-Bagawi, Al-Syarah Sunnah, Al-Hakim, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Antum lihat di sini, Nabi sudah menyebutkan, salallahu alaihi Wasallam akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Nabi sudah menjelaskan, salallahu alaihi Wasallam akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin. Akan terjadi perselisihan dengan kaum Muslimin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar yang terbaik buat umat Islam untuk mereka tetap bersatu dan tidak berpecah belah. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Fā bi sunnati wa sunnatil khulafāi al-mahdiyyin al-rašidīn tamṣṣakū biha wa antu alihā bi Kata Nabi tidak akan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para Khalifaku yang terpimpin dan lurus. Kemudian bukan itu saja. Mereka mengatakan tamas takubiha Peganglah rat-rat Bukan itu saja Wa'addu'alihah bin nawajid Digit dengan geram kalian Artinya kalian disuruh berpegang teguh kepada Quran wa sunnah pahami salaf dengan sungguh-sungguh Bukan sambilan Banyak orang-orang yang Cuma intisab kepada salaf Tapi tidak pernah belajar Tidak pernah ngaji, tidak pernah nuntut ilmu Tidak pernah baca buku Tidak pernah, cuma intisab aja salaf Karena banyak yang ikut salap, saya ikut juga salap lah. Sampai ditulis di kaos ini di belakangnya salap. Nggak tahu mengerti apa enggak. Ya, Nggak ngerti dia. Bahkan Ustaz Ibu, kita harus ke salap. Ketika Salap itu apa? Nggak tahu saya. Bingung. dia. Makanya belajar dulu. Belajar. pelajari Islam. Kalau disebutkan menghadap pada agama, berpegang teguh kepada salap, ya membelajari sungguh-sungguh. Kaji Islam dengan benar Al-Quran, Sunnah, peminatlah. Pahami dengan benar, yakini dan amalkan. Bukan sekedar intisar, bukan sekedar menyesuaikan diri kalau salah, tapi harus kita pelajari betul Al-Quran, Sunnah, peminatlah. Pelajari. Dan kalau sebutkan pelajari, berarti yang pertama kali dikaji apa? Yang paling pokok apa yang dikaji? Tentang apa? Tentang aqidah, tentang tauhid. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali kita kaji tentang akidah tentang tauhid. Tamatkan kita tauhid. Baru sekali terus. Dua kali, tiga kali, 4 sampai kita faham tentang isinya dan meyakini. Baca Fathul Majid, ulangi berkali-kali. Dan yang lain lagi di kitab tauhid, yang ditulis para ulama salaf dan juga para ulama yang mengikuti jejak mereka. Jadi berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, pegang erat-erat. Gigit dengan geram kalian, gigit, artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, sungguh-sungguh. Kemudian tidak akan sempurna, tidak akan sempurna kita berpegang kepada Salat, kecuali dengan menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Maka Nabi melaut lanjutkan: Wa iya bu muhdathil umum dan jauh dari, jauhkan dengan setiap perkara-perkara yang baru. Wa ina kullu muhdathil bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin walala. Jadi setiap bid'ah sesat, tidak ada dalam Islam tu bid'ah yang hasan. ada. semua bid'ah semuanya sesat. Yang mengatakan demikianlah Rasulullah SAW. Semua bid'ah sesat, tidak ada bid'ah hasan dalam Islam bid'ah. Jadi sempurnanya kita berpegang teguh kepada mana Salaf dengan menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Tidak akan sempurna kita berpegang kepada Salaf kecuali dengan kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Kalau masih campur adukan dengan bid'ah, tidak akan sempurna. Berpegang teguh kepada salam Maka di sini Andum perhatikan Berpegang kepada sunnah Nabi SAW Berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW Yaitu Jalan yang dilalui Berpegang teguh kepada keyakinan Perkataan dan perbuatan Nabi SAW Dan para khulafah Rasidin Ini merupakan sunnah yang sempurna Kemudian Alhamdulillah di sini juga dalam hadis ini Menjelaskan bahawa Nabi menggabungkan antara sunnah beliau Dengan sunnah khulafah ur-rashidin Jadi tidak bisa kita lepas Jadi harus kita memahami Islam ini Dengan pemahaman salah Jadi bahawa Islam tidak bisa dipahami Melainkan dengan manhas salah Yang kedua Kita disuruh untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau Dan sunnah khulafah ur-rashidin Yang ketiga, beliau menjadikan bahwa lawan daripada sunnah ini adalah bid'ah. Maka hal ini menunjukkan bahawa setiap yang menyelisi mandat salaf, berarti ia terjerumus ke dalam bid'ah. Walaupun tanpa ia sadari. Yang keempat, beliau menjadikan mandat salaf sebagai solusi dari persisian dan bid'ah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Sunnah Rasulullah Sallam dan Sunnah Hulafah Rasidin, maka ia termasuk dalam golongan yang selamat kelak di hari kiamat. Yang kelima, Beliau Rasulullah Sallam tidak memasukkan Sunnah Beliau dan Sunnah Hulafah ke dalam persesian yang banyak. Artinya justru dengan kembali kepada Quran Rasulullah Sallam ini, kita akan membawa kepada persatuan. Justru kalau kita lihat di sini, bahwa kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya dan kita menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah karena semua bid'ah itu akan membawa kepada perpecahan. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam. Antum lihat di halaman 101. Di Halaman 101. Antum lihat di buku mulia nama salaf hadis ini menjelaskan bahawa bidah dan ahlul bidah tidak apa menjelaskan saya ulangi lagi menjelaskan tentang bahaya bidah arti kita menjelaskan kepada umat tentang bahaya bidah menjelaskan juga tentang tokoh-tokoh al-bidah kepada umat ini tidak termasuk dari memecah belah persatuan kaum muslimin karena orang mesti tahu ini perbuatan ini bidah atau tidak orang harus jelaskan kepada mereka bahawa ini bidah dan juga para ulama menjelaskan tokoh-tokoh yang menyesatkan dari al -Bida. Tapi itu sekedarnya aja, Bukan setiap hari dilakukan demikian, tidak. Ketika penting dibutuhkan, dijelaskan. Makanya rudud para ulama terhadap al buku-bukunya tipis. rudud. Yang dibawa, yang tebal itu ilmu. Bukan tiap hari membantah Al-Bidha, bukan. Justru yang pelajari tiap hari ilmu. Bagaimana kita memahami Islam yang benar dan mengamalkannya. Membantah, tetap membantah. Tapi bagi orang-orang yang faham, yang ahli. Untuk membantah ini. Jadi kalau kita menjelaskan itu. Tidak termasuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Bahkan menjelaskan bahaya bid'a. A. Dan membantah al termasuk dalam kategori jihad. Sebagaimana perkataan Yahya bin Yahya. Bahawa membantah al-bid'a termasuk jihad. Juga termasuk dalam kategori jihad. Yaitu mengatakan yang benar itulah benar. Dan yang salah itulah salah. Sebab. Tidak akan ada artinya jasad-jasad kaum Muslimin bersatu sedangkan hati, aqidah dan manhaj mereka berbeda-beda Persatuan ini perubahannya seperti persatuan orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hashar ayat 14, "Tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syaitan". Kamu kira mereka bersatu pada hati mereka berpecah belah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata orang yang membantah lebih daripada mujahid. Sampai Yahya bin Yah berkata membela sunnah Nabi sallallahu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ini beliau bawakan dalam majmu fatwa Syekh al Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Ini dobit yang pertama, ketentuan yang pertama. Sekarang kita masuk ad-dhabit ats-tsani. Ad-dhabit ats-tsani mura'atul ukhuwah al-imaniyah. Mura'atul ukhwa al-imani wa hukukiha. Fahiyya rabit al-haqiqi. Wal-rabbani al-lazhi yarbutu baina afradil mujtama' al-muslim. Dabit yang kedua, yaitu menjaga, artinya kita wajib memperhatikan. Setelah membahas kita bagaimana kita bersatu, dan menjauhkan segala macam bentuk perpecahan, maka kita wajib menjaga ukhwa imaniya dan hak-hak Islam. Hak Muslim dengan Muslim harus kita jaga. Ini merupakan ikatan yang hakiki, ikatan yang rebani yang mengikat di antara individu-individu masyarakat Muslim. Antum lihat dalam buku Mulia dengan Masalab di halaman 232 sampai 234. Antum lihat. Antum lihat di buku Mulia dengan Masalab. Dari mulai halaman 231 sampai 234. Untuk melihat di buku mulia dengan salaf di halaman 231 sampai 234. Artinya alusunna ini mengajak untuk bersatu dan berkumpul di atas kebenaran. Jadi salaf ini justru mengajak umat ini bersatu dan berkumpul di atas kebenaran. Kita tidak pernah mengajakkan perpecahan. Dan tidak pernah mengajak orang kepada perpecahan. Justru kita mengajak orang kepada persatuan. Di atas Quran wa suna ala fahmi sallam. Antara lihat di sini. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berkumpul dan bersatu di atas kebenaran. Dan tidak boleh berpecah belah. Serta tidak boleh berselisih. Berpecah belah dan berselisih merupakan sebab kesoliman dan kelaliman. Yang dapat menyebabkan umat ini saling mencaci satu sama lain serta menghalalkan darah satu sama lain berkumpul dan bersatu di atas yes, kebenaranlah satu ciri yang jelas bagi ahlussunnah wal jamaah prinsip yang agung ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pengamalan para sahabat dan salafus saleh radhiyallahu anhu jamiin Allah taala berfirman wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la Wa adzkur Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah memang Allah kepada ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara. Allah juga berfirman dalam surah asy Ayat 31. Allah berfirman: "Shar'ana min al-Dini ma wassabhihi Nuhan, wa ladi aulhina ilikah, wa ma wassain bihi Ibrahimah, wa Musa, wa Aisyah an aqim al-Dini, walla kutafruk Ila akhir ayat. Dan Allah telah mencariyatkan kepada kalian agar Allah telah mencariyatkan kepada kalian agama yang telah diswasiatkan yang kepada Nuh dan apa yang kami wasiatkan kepadamu Muhammad. Dan apa yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46: Wa ati Allah wa Rasuluh, walla tana'azu fatarshu wa tadhberi hukum, wasubiru inal Allah ma'al sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar dalam surah Al-Fal ayat 46 Rasulullah bersabda Al-mumin ulil mumin kalbunian syutu ba'du ba'da seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi sebagian yang menguatkan sebagian yang lain dan beliau merekat jari jemarinya dikini kan jadi muslim dengan muslim, satu satu, rekat, kuat. Rasulullah juga bersabda, Sallallahu alaihi wa Al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun. Berjama' adalah rahmat, dan berpecah belah adalah azab. Ya Rasulullah menganjurkan kita untuk bersatu, saling cinta, mencintai. Rasul melarang kita berpecah belah, Rasul melarang kita berselisih, yang menyebabkan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum Muslimin. Jadi justru bersatu itu rahmat. Bukan berselisih rahmat. Ya ada hadis yang tidak ada asalnya. Bukan dari Nabi. Bukan juga perkataan sahabat, bukan tabiin. tidak ada asalnya. Yaitu perkataan ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf umatku rahmat. Ini tidak ada asalnya, bukan dari Nabi. Dan bukan hadis ini. Ikhtilafu ummati rahmatun. Sebab kalau dikatakan ikhtilaf umatku rahmat, berarti persatuan umatku azab. Kalau dikatakan ikhtilafu ummati rahmatun berarti ittihadu ummati azabun. Kalau persatuan umatku rahmat berarti bersatunya umat Islam azab. Ah, ini tidak benar. Jadi ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi Tentang ikhtilafu ummat bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga, Rasulullah SAW juga bersabda man arada buhbatul jannah fa'alaihi bil jamaah. Barang siapa yang menginginkan rumah atau istana di sorga, maka adalah ia bersama jamaah. Bersatu dengan Quran wa sunnah ala paham Hadis ini sahih diletakkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibn Abi Asin kita punya sunnah. Nabi juga s.a.w. menyuruh kita untuk menjaga uhuwah perselahan orang Islam sama kaum uminin. Sebab Nabi menjelaskan dalam berapa hadisnya diteruskan akan bacakan dan juga Allah berfirman innama almu'minuna ikhwahun fasilu bain akhaykum wa taqullaha 'alaikum turhamun dalam surah al-hujurat sesungguhnya orang beriman itu bersaudara maka perbaiki islah di antara saudara kalian perbaiki kemudian kata Allah SWT perbaiki di antara kalian itu yang berhasil agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu taala. Rasulullah SAW bersabda, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallah ikhwana." Wa fi riwayat Muslim, "Wa la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la kama amarakumullah." Kata Rasulullah SAW Janganlah kalian saling dengki Janganlah kalian saling membenci Jangan kalian saling Memata-matai Arti mencari kesalahan orang Jangan saling mencuri-curi kabar Dan jangan saling Berjual beli dengan najas Tapi jadilah kalian sebagai hamba Allah Yang bersaudara Dalam setelah muslim Beliau bersabda Janganlah kalian saling memutuskan hubungan Jangan kalian saling menjauhi Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling jangan kalian saling hasad, dengki atau iri. Tapi jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana yang Allah perintahkan. Hadis ini sahih diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita disuruh untuk bersaudara, bersatu di atas kebenaran. Meskipun nanti akan ada Perbedaan-perbedaan yang mesti ada, nggak mungkin tidak ada. Jadi nanti ada perbedaan yang dibenarkan oleh syariat, yang tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan perbedaan tentang masalah aqidah, tentang masalah manhaj. Tapi dalam masalah, -masalah fikih ada perbedaan wajar. Hatta sahabat ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Dalam masalah ijtihad. hatta para imam pun berbeda pendapat dalam masalah ijtihad. wajar. Tapi dalam masalah aqidah mereka sama bersatu dalam masalah malam itu mereka satu makanya yang ketiga al-dabit al-thalif masuk al-dabit al-thalif disini ketentuan yang ketiga makana minal umul khafiyati awil masail al-ijtihadid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 yang boleh kita ikhtilaf. Dan perkara ini wasi luas. Cuma harus diperhatikan. وَيَمْبَقِيَ الْمُسْلِيمِينَ أَلَّا يَيْجَعْلُ مِنْهُ سَبَبًا فِي الْفُرْخَةِ وَتَحَزُّٰ Yang patut diperhatikan kaum muslimin. Jangan perbedaan ikhtilaf masalah-masalah yang kecil ini. Menjadi sebab terjadi perpecahan. Dan menjadi berkelompok-kelompok. Ini enggak boleh. Jadi ada perbedaan-perbedaan Dalam masalah istihan wajar ada nah, Tadi ada para sahabat radhiyallahu anhu jama'in Karena mereka mendapatkan Pahala dua Kalau mereka berhak untuk istihan Kalau benar dapat dua Kalau salah dapat, dapat satu Perkara-perkara perkala ijtihadi, Yang sudah berlalu, ya sudah Jika kita mengambil yang benar Jangan ya, perlu dipermasalahkan lagi apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhu ajmain Berkaitan dengan Perbedaan pendapat Sampai terjadi peperangan Antara Ali dengan Aisyah Antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu ajmain Itu istiha dia Dan para ulama sepakat bahawa itu masalah istiha dia Kalau mereka benar dapat dua ganjaran Kalau mereka salah dapat satu ganjaran Masalah istia dia Bukan berbeda dalam masalah akhidah Bukan berbeda dalam masalah manaj Dan ini terjadi seperti ini Sudah berlalu sudah berlalu. Dan kebaikan-kebaikan mereka Dibandingkan dengan kesalahan mereka Kebaikan mereka seperti lautan Sedangkan kesalahan mereka sedikit sekali Kebaikan mereka menghapuskan kesalahan mereka Dan mereka telah berlalu Tidak perlu dibicarakan lagi Sudah berlalu bagi juga apa yang terjadi diantara para imam Ada perbedaan pendapat diantara para imam Yang benar kita ambil Yang salah tinggalkan Dari istihad Dan memang ini ada terjadi Makanya Syekhul Islam Menulis buku atau kitab Raf'ul malam Anil ha'immatil a'lam Arti mengangkat celahan Dari imam-imam dunia Mereka para imam Mereka beristihad Terkadang istirahatnya benar, terkadang Salah Tapi gak boleh kemudian menjadi Perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin Ini gak boleh Maka itu perhatikan di sini Untuk melanjutkan lagi di halaman 234 Dan seterusnya Tentang dobit yang ketiga ini Sikap ahlu sunnah terhadap perselisihan Untuk melihat di halaman 234 di antara prinsip ahlu sunnah wa jamaah Dalam masalah khilafiah Perbedaan pendapat Ialah bahwa selama perbedaan pendapat itu Berasal dari istihad Pada perkara yang diperbolehkan istihad padanya Mereka memberikan Satu sama lain tidak saling dendam Tidak saling memusuhi Tidak pula saling membenci Karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka mereka meyakini bahawa perbedaan pendapat yang timbul dari istihan pada perkara yang diperbolehkan beristihak padanya. Pada hakikatnya bukanlah perbedaan pendapat, karena setiap dari dua orang yang berbeda pendapat telah mengikuti dalil yang wajib untuk diikuti dan tidak boleh menyimpang darinya. Mereka meyakini bahawa saudara mereka yang menyelesaikan dalam satu perbuatan itu, selama ia mengikuti dalil pada hakikatnya telah menyepakati mereka. ...karena mereka semua mengajak manusia untuk mengikuti dalil di mana saja mereka berada. Artinya mereka meyakini bahwa saudara mereka yang menyelesaikan dalam suatu perbuatan... ...selama ia mengikuti pada akhiratnya telah menyembakati mereka. Karena mereka semua mengajak manusia untuk mengikuti dalil di mana saja mereka berada. Maka apabila ia menyelesaikan mereka... Dengan mengikuti dalil yang ada padanya, pada akhirnya ia telah sejalan dengan mereka karena ia berjalan bersama apa yang mereka dakwahkan dan berpedoman dengannya, yang yaitu berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun perkara yang tidak diperbolehkan. Perhatikan Adapun perkara yang tidak diperbolehkan Adanya perbedaan pendapat di dalamnya Yaitu perkara yang menyelesaikan jalan Yang telah ditempuh oleh para sahabat Dan tabi'in Seperti perkara-perkara akidah Dan manhaj di mana sebagian manusia telah tersesat di dalamnya Dan perbedaan pendapat Ini pun muncul setelah Tiga kurun generasi yang diutamakan Adapun permasalahan per, Ada permasalahan, permasalahan Yang terjadi di zaman Nabi SAW dalam perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, maka perbedaan pendapat seperti ini harus ini akan harus akan terus terjadi. Artinya perbedaan pendapat dalam masalah ijtihad ini akan terus terjadi. Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, tsumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada, tsumma akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim akan menghukumi kemudian ia berijtihad Lalu ijtihatnya benar Maka ia mendapat dua pahala Dan jika ia menghukumi Kemudian ia beri jtihat Lalu ijtihatnya keliru Maka ia mendapatkan satu pahala nah, Di sini sahirat Bukhari Muslim dan yang lainnya Dari sahabat Amr bin As Jadi kewajiban Radiyallahu'an Kewajiban kaum Muslimin adalah menjadi umat yang satu Jangan sampai terjadi pada mereka perpecahan Dan bergolong-golongan saling memerangi satu sama lain baik dengan senjata maupun nisan saling memusuhi dan saling membenci hanya karena perbedaan pendapat yang dibolehkan berijtihad padanya. Sebab dalam perkara ini terdapat keluasan. Kemudian saya sebutkan lagi termasuk juga kesempurnaan berkumpul di atas kebenaran yaitu kita mendengar dan taat kepada ulil amri. Jadi di sini tentang kita harus bersatu di atas Manhat yang hak ini. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berfirkah firkah. Kemudian ekonfitina, Bismillah. Yang anda juga perlu perhatikan, bahasanya kita disuruh untuk bersatu di atas kebenaran, dan salaf ini mengajak kepada kebenaran. Karena jalan manhaj ini hanya satu, bukan dua. Allah menyebutkan satu. Umat Islam diajak untuk kembali kepada Al-Qur'an was sunah la fahmis salam. Karena jalan ini hanya satu. Allah berfirman antum lihat di halaman 251. Halaman 251. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu an sabilihi bihi dan sungguh inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan kamu dari Allah demikianlah Allah merintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa jadi manhasaraf ini jelas dan terang baik dalam menimba ilmu dalam akidah, dalam dakwah, dalam manhaj, dalam muamalah dan semuanya ini jelas terang satu jalannya dia, yaitu jalan yang telah ditentukan Rasulullah. Maka orang-orang yang mengikuti Al-Quran Sunnah, menurut Muhammad Sallallahu Sallam, mereka harus mengikuti aqidah yang benar, mengikuti manhaj yang benar. Maka ia akan mulia di sisi Allah dengannya, dan akan diberikan izah kemuliaan. Jadi kita akan diberikan oleh Allah kemuliaan dengan Quran, Sunnah, dan Fathimah Sallam ini. Kita izah. Makanya umat Islam kita ajak kepada bersatu dengan zaman haji yang hak ini Al-Qur'an was sunah ana fahmis sala. Cuma kadang-kadang orang menuduh ya. Menuduh bahwa dengan mengikuti mana salaf ini terjadi perpecahan. Sebenarnya tidak terjadi perpecahan kalau mereka mau masuk ke dalam agama ini. Coba kita lihat ya. Para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam. Ketika mereka mendakwahkan dakwah yang hak ini Mendawakan dakwah Tauhid. Ada tantangan tidak dari umatnya? Ada. Ada reaksi tidak dari umatnya? Ada reaksi. Nabi-Nabi mengajak kepada Tauhid. Mengajak kepada persatuan di atas kebenaran, di atas Tauhid. Tapi umatnya enggak mau. Tapi justru mereka menuduh Nabi-Nabi ini sebagai pemecah belah umat dituduh dengan mereka ini orang gila segala macam sudah Dan terjadi seperti itu artinya mereka mengikuti agama siapa yang mereka ikuti agama nenek moyang ya kalau kita dakwahkan juga di Indonesia ini seperti itu kamu mengajak kepada sesuatu yang enggak didakwahkan oleh nenek moyang enggak tahu nenek moyang idakwahnya apa nenek moyang dakwanya Ya kepada kebodohan, kepada kejahilan, kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada takhayul, kepada khurafat dan yang lainnya yang mereka dakwahkan. Yang Allah sebutkan dalam Al Quran. Wajdaqilah muttabi'u ma anta Allah. Qalub bil ma al-fain alaihi abe ana. Awalu kana abahum la yaqirun shi'ah walayhtadu. Allah berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami mengerjakan demikian. Apakah mereka akan ikuti, akan ikuti juga nenek moyang mereka yang tidak berfikir dan tidak mendapatkan petunjuk. Makanya ketika kita mendawakan da'wah yang hak Al-Quran Al-Sunnah ini, maka timur reaksi, dan ini pasti terjadi. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nabi mendawakan dakwah tauhid mulai nabi dituduh memecah belah umat menjelekkan ajaran nenek moyang menghina ajaran nenek moyang nabi dituduh orang gila tukang sihir penyair dan yang lainnya lagi tapi disuruh kita sabar disuruh kita untuk sabar menghadapi mereka Jangan dengarkan kata-kata mereka, tetap dakwah. Dakwah itu harus sampaikan Tuduhan-tuduhan mereka mengatakan memecah belah umat dan segala macam, kita enggak usah dengar Sampaikan Sampaikanlah dakwah dengan cara yang baik dengan hikmah. Dengan arif, dengan, yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan arif waliin, yang ketiga dengan kemampuan, yang keempat dengan kesabaran. Sampaikan dakwah itu. Dan memang ketika kita sudah memahami Islam yang benar, konosional pahami Salaf ini, mesti ada tantangan. Sebagaimana orang yang beriman, ketika mereka beriman, ada tantangan atau tidak? Mesti ada tantangan. Mesti ada cobaan. Mesti ada ujian. Tapi ujian kita dibandingkan dengan generasi terdahulu, jauh. Sangat jauh. Ujian generasi terdahulu, luar biasa ujiannya. Baru pertama kali mereka mengatakan iman saja hujan sudah berat. Sambil contoh, ya seperti tukang sihirnya Fir'aun. Begitu dakwahkan oleh Nabi Musa as beriman mereka. Tadinya belum beriman, tapi begitu tongkatnya Nabi Musa dilemparkan memakan tali-tali mereka yang mereka lemparkan itu. Langsung mereka sujud beriman Beralbar Mereka mendengar Da'wah dari dari Nabi Musa Alaihissalam. Kemudian bagaimana? Kemudian Kata Firaun Aku akan potong Tangannya dan kakinya Apa mereka mundur? Tidak Tetap mereka beriman Kalau kita lihat cobaan kita, ujian kita Belum sebanding dengan mereka Mereka beriman Mengikuti Nabi Musa langsung diancam oleh Firaun dan dilakukan oleh Firaun demikian seperti juga masyidah tukang tukang apa nyisir rambut anaknya seperti itu juga bahkan satu persatu disiksa begitu juga ashabul uhdud begitu menyatakan beriman kepada Allah beriman kepada Allah langsung disiksa oleh rajanya dibakar mereka satu persatu Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW berda'wah. Kemudian beriman. Belum ada kewajiban suat lima waktu. Belum ada kewajiban puasa. Belum ada kewajiban zakat. Belum ada kewajiban haji. Baru Nabi dakwahkan tentang tauhid. Sampai Nabi mengatakan ketika musim haji itu. Kulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kelima Allah. Kalian akan menang. Kalian akan jaya. Kalian akan beruntung. Mereka beriman. Antum lihat Begitu mereka beriman seperti Bilal bin Rabah. Yasir, Sumayyad Ammar dan yang lainnya Disiksa mereka dan Mereka belum melaksanakan yang lainnya Baru Tauhid disiksa mereka Tapi mereka tetap Dengan iman mereka Mereka tidak murtad dari agamanya Dan tidak mundur Ke belakang sedikit pun juga Kita juga demikian eh, bintina, Ketika kita sudah beriman kepada Allah Berpegang teguh para Islam yang menal Al-Quran wasuna lah pahmi syarat mesti mendapatkan cobaan dan ujian. Pertama dari keluarga kita sampaikan keluarga, oleh keluarga dicelah oleh keluarga, dicelah, dihina, dikucilkan, dijauhkan. Sabar, dan terus munajat kepada Allah SWT. Mohon kekuatan agar kita diberikan kekuatan yang banyak. Kita dakwahkan di masyarakat, dikitukan juga. Kita dakwahkan di masjid, diusir dari masjid, enggak boleh. Tapi sabar, karena ini hak jalan yang kita tempuh, hak jalan yang kita tempuh benar jalan ini, dan kita wajib menempuh jalan ini sampai kita wafat di hadapan Allah Taala. Tak boleh kita mundur setapak pun juga dari jalan ini. Karena Al Quran, wassalamu al alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang wajib kita tempuh, jalan yang akan menyampaikan manusia kepada keriduan Allah, yang menyampaikan manusia kepada surga-nya. Yang akan membawa kepada keselamatan, ketenangan, kejayaan, kemenangan, dan kebahagiaan. Kita wajib bertemu. Dan memang kita asing. Kita lihat sekarang penjelasan Ibn Qayyim. Bahawa kita setelah mendawakan dakwah salam bersatu di atas kebenaran ini. Dia asing di masyarakat ini. Anda melihat penjelasan Ibn Qayyim tentang ini. Nabi selalu bersabda. Dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda. Bada'al islamu gharibah. Wa kama badaa ghariba fatuubal lil ghurabaa Islam awalnya asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya maka beruntunglah bagi orang-orang yang ghuraba orang-orang yang asing Hadis ini shahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah Sedangkan mana al ghuraba adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu alaihi Suatu hari menerangkan tentang mana al ghuraba Beliau al Unasun salihuna Fi unasisuin kathir Mayaqsihim akhtar mimma yuti'uhum Kata Nabi SAW Gurabah itu Orang-orang yang salih Yang berada di tengah-tengah Banyaknya orang-orang yang jelek Orang-orang yang menuraki mereka Lebih banyak daripada yang mentaati mereka Hadis ini sahih Riwayat Imam Ahmad Ibn Waddah dan yang lainnya. Kata al Imam Ibn Qayyim, rahimahullah. Antum lihat di halaman 253 dari buku Mulia dengan mana sahaja antum lihat. Kata Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, yang wafat tahun 751 hijriah. Beliau mengatakan jika seorang mukmin yang Allah karuniakan basirah dalam agamanya, pemahaman dalam sunnah Rasulnya dan pemahaman dalam kitabnya. Dan Allah memperlihatkan kepadanya apa yang ada pada manusia berupa hawa nafsu, bid'ah, kesesatan serta tergelincirnya mereka dari jalan yang lurus yang dipagangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jika ia menginginkan melalui jalan yang lurus ini, hendaklah ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi cacian orang-orang bodoh dan ahli bid'ah yang mereka. Tidak segan-segan memprovokasi Dan menghasut manusia Agar menjauh darinya Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka Dari orang-orang kafir Terhadap panutan dan imamnya Yaitu Rasulullah SAW Adapun jika ia mengajak mereka Kepada kebenaran Serta mengkritik apa yang mereka lakukan Maka di saat itulah terjadi Kiamat bagi mereka Yakni mereka akan sangat marah Sehingga mereka pun segera menyusun Strategi untuk menjebak dan mencelakainya dan mengarahkan pemimpin dan pasukannya maka ia orang-orang yang berpegang pada quran was sunah fahmis ini yang pertama akan menjadi asing dalam agamanya karena rusaknya agama mereka agama masyarakatnya rusak yang kedua dia jadi asing dalam berpegang teguh pada sunnah karena kuatnya mereka berpegang kepada bid'ah masyarakat yang ada berpegang pada bid'ah yang ketiga dia asing dalam akidahnya Karena rusaknya akhidah mereka. Karena akhidah mereka rusak. Mereka sebagian masih menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali. Dan ini bukan sedikit, jutaan. Kemudian mereka katakan bahawa mereka tidak menyembah kubur. Mereka katakan ini sebagai apa? Tawassul atau yang lainnya. Kalimat-kalimat yang yang baik atau indah yang mereka kendaki adalah kesesatan. Tapi mereka mereka menyembah kubur, minta kepada kubur-kubur wali. Belum lagi akidah mereka tentang masalah rububiyah, masalah uluhiyah yang tadi, begitu juga masalah semua sifat. Mereka masih tidak faham tentang Allah berada di mana aja mereka enggak bisa menjawabnya. Mereka menjawab dengan di mana-mana. Padahal nas Al-Qur'an jelas menyatakan bahawa Allah di atas langit. Allah bersemayam di atas. Wajib tetapkan. Tapi mereka masih enggak paham. Tentang ratusan ayat yang sekian banyak dalam Al-Quran itu. Jadi asing dalam akhidahnya. Karena rusaknya akhidah mereka. Asing dalam sholatnya. Karena buruknya sholat mereka. Asing dalam jalannya. Karena sesat dan rusaknya dalam mereka. Asing dalam nisbatnya. Karena bertentangan dengan nisbat mereka. Artinya kita menisbatkan kepada nisbat yang mulia. Yaitu kepada salat. Generasi yang terbaik dari umat ini. Tapi mereka menisbatkan diri mereka kepada kelompoknya kepada tokohnya kepada pendiri dari mereka itu kemudian asing dalam interasinya kepada mereka, karena dia memperlakukan mereka dengan sesuatu yang tidak cocok dengan selera mereka secara garis besar, dia menjadi asing dalam urusan dunia dan akhiratnya dan dia tidak mendapatkan orang yang membantu dan melolongnya dari orang-orang awam maka ia adalah orang alim orang yang mengerti di antara orang-orang yang bodoh dia adalah pembela Sunnah di antara penganut Ahlul Bid'ah. Dia dia pembela Sunnah di antara penganut Bid'ah. Dan dia dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Rasulnya di antara penyuruh kepada Bid'ah dan hawa nafsu. Yang keempat orang yang memberitakan kepada kebaikan. Dia menjadi orang yang memberitakan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar di tengah-tengah masyarakat yang menganggap kebaikan sebagai kemungkaran sementara yang mungkar mereka anggap sebagai kebaikan ini beliau bawakan dalam kitabnya Madarijus Salikin di yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan dan ini belum yang terakhir ya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan. <tuh> Artinya dalam kita mengajak umat kepada persatuan yang perlu untuk perhatikan, itu enggak boleh lepas dari al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Itu enggak boleh lepas dari al-amr al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar kabar sada makanya Allah menyebutkan setelah watasimu bihablill jami'an wala tafarraqu bi akhir di ayat suratnya apa watakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil munkar wa muflihun di ayat 204 di dalam surah ali imran nendalah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan Menyuruh yang ma'ruf. Menjaga yang mungkar. Dan mereka lah orang-orang yang bahagia. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang yang sukses. Jadi ketika kita mengajak umat kepada persatuan. Bukan berarti kita diam. Kita harus mengingatkan orang yang dalamnya. Untuk terus berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Mengingatkan mereka untuk bertahui kepada Allah. Melarang mereka dari kesyirikan. Melarang mereka dari bid'ah. Melarang mereka dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat tidak boleh dia. Jadi persatuan itu harus terus ada al-amru bil ma'ruf wa nahiyum. al tidak dalam persatuan itu. Kadang-kadang orang memahami, soal sudah bersatu sudah jangan bicara lagi soal masalah-masalah seperti ini. Jangan bicara soal bid'ah, kata mereka. Sampai ada khotib yang tidak boleh atau masjid yang tidak boleh. Jangan sebut masalah bid'ah. Gimana orang tidak boleh menyebut masalah bid'ah? Sedangkan Nabi setiap Jumat mengatakan kullu bid'atindolalah Wakulu dolar Latin, benar. Nabi setiap khutbah cuma mengatakan setiap beda itu sesat, setiap setiap kesalahan tempatnya neraka. Jadi yang justru yang memecah belah itu beda bukan orang yang menyampaikan menjelaskan kepada umat bukan orang yang berbuat beda itulah yang memecah belah umat di tengah. Orang-orang berbuat syirik itulah yang memecah belah umat. Mereka kita ajak untuk bersatu di atas Tauhid. Bersatu di atas Quran dan Sunnah dan Al-Fahmi Salaf. Bersatu di atas Sunnah. Mereka enggak mau. Justru mereka tetap dalam perpecahan. Justru Kita ini mengajak umat kepada persatuan di atas manhaj yang hak. Al-Quran dan Sunnah dan Al-Fahmi Salaf. Sebagaimana dijelaskan oleh para muqasirin dan para ulama. bahwa bersatunya umat harus kembali kepada agama Islam yang hanif yang lurus. Yang dasarnya Quran dan Sunnah dan Al-Fahmi Salaf. Iaitu mereka mentauhidkan Allah Dan mereka menjauhkan syirik Mereka melaksanakan sunnah Mereka menjauhkan bid'a Dan mereka mengajak umat untuk taat kepada Allah Dan taat kepada Rasulnya Dan menjauhkan segala macam perbuatan dosa dan mahasiat Ya sampai sini Ada waktu untuk tanya jawab Nanti setelah tanya jawab Ada sesuatu lagi yang perlu saya jelaskan kepada Antum Ya Ya jangan banyak-banyak Iya, ya pertanyaan nggak semuanya bisa dijawab. Yang bisa saya jawab saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. <tik> Artinya ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah saya bahas tadi ya. Karena nulisnya pertanyaan sebelum saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan. Bagaimana kalau kita mendakwahkan dakwah sur dianggap memecah belah umat? Sudah saya jelaskan tadi. Cuma tuh enggak sabar mau nulis pertanyaannya. Kalau kita masuk satu daerah yang mereka saling berkelompok-kelompok dan saling mengingkari di antara mereka apa yang harus kita perbuat? Ia ya, dawakan dawah tauhid. Karena dawah tauhid menyatukan umat, dan itu yang dawakan oleh para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Karena umat pada waktu itu berpecah belah, maka Allah berfirman: Walakat baatnya fikulik umatir rasulan aniyabul Allah. Wajahnya buta aku. Dan sungguh kami tahu tuh pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dawanya aniyabul Allah. Wajahnya buta aku. Beribadah kepada Allah dan intinya kata aku. Karena mereka pada asalnya semua itu berpecah belah pada asalnya. Sebelum datangnya para nabi, sebelum datangnya para rasul alaihi wasallam, mereka berpecah belah. Maka nabi-nabi diutus -nabi datang membawa dakwah tauhid. Ya tentang acara-acara orang kafir, kita tidak boleh hadir dalam perayaan mereka. Tidak boleh ikut bergembira bersama mereka. Tidak boleh. Yang tidak boleh hadir. Tadi ayatnya sudah saya bawakan. Tadi saya bawakan ayat dalam surah Al-Furqan. Ayat 72. Bagaimana? Uh, Tadi disebutkan tentang tidak boleh kita mencintai orang... Musyrik Lalu bagaimana kalau orang tua kita berbuat syirik Ya beda ya Orang, orang musyrik Maksudnya orang kafir mushrik Dengan orang yang berbuat syirik karena kebodohan Kita tidak bisa mengatakan orang tua kita musyrik kafir Tidak boleh karena kejahilan mereka karena kebodohan mereka karena belum sampainya ilmu Jadi orang yang berbuat sesuatu Atau mengatakan sesuatu Kesyirikan Nggak langsung orangnya dikatakan musyrik. Sama seperti orang yang berbuat kekufuran. Atau dia berkata kufur. Nggak langsung orangnya kafir. Tidak. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ada bukan orang tuanya jelas-jelas kafir. Musyrik. Orang tuanya kafir. Nggak boleh kita mencintai mereka. Nasya adalah Al-Quran. Untuk melihat ayatnya di akhir surah Al-Mujadalah. Nanti baru saya jelaskan jawaban ini. ثم لديه آخر سرعة المجدلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإيدهم لرحمن وإيدهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضو عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله برفي من لا بسرعة المجدلة المجدلة di ayat yang terakhir ayat 22. La tajidu qauman yu'minu billahi yu'minu akhir. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan akhirat, iwa saling mencintai. Man hadallah. kepada orang-orang yang mereka menentang Allah wa dan menentang rasulnya. Walau kan meskipun yang menentang, memusuhi itu bapa mereka. Kita enggak bisa cinta kepada bapak kita Kalau bapak kita memusuhi Allah dan Rasulnya Meskipun mereka anak Meskipun yang membenci itu Membenci Allah dan Rasulnya Anak mereka Atau saudara mereka Atau keluarga mereka Tidak akan ketemu Tidak akan mungkin antara iman kepada Allah Bertemu dengan orang-orang Yang memusuhi Allah dan Rasulnya akan, Meskipun itu bapak mereka Tapi kalau yang tadi disebutkan Orang tuanya berbuat kesyirikan Karena kebodohan Peradaban orang tua yang masih datang ke dukun, umumnya. atau masih piara kris atau yang lainnya, diingatkan cara yang baik. Dia melakukan karena kebodohan, karena kejahilan. Bagaimana kalau sampai terjadi pemimpin kita ini adalah orang-orang yang Pasik atau bahkan non-Muslim? Ya, kita lihat kondisi kita dong. Sekarang ini kata Ibn Kheim bahwa pemimpin itu merupakan cerminan dari siapa rakyat kalau rakyatnya fasik, pemimpinnya gimana? fasik rakyatnya jahat, pemimpinnya juga demikian rakyatnya mengambil hak orang lain zolim pemimpinnya juga demikian itu bagus pembahasan Nuhayyib dan sudah dimuat di majalah sunnah pada bulan yang lalu penjelasan aliman iman di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah Dujus yang kedua saya juga bawakan dalam buku wasiat perpisahan tentang penjelasan Nukayim itu. Alimam Nukayim. Jadi bawa pemimpin merupakan cerminan rakyat. Jadi Antum sekarang lihat diri, Antum, Antum dah baik belum nih? Jangan anggap, kok pemimpin kita tidak baik? Ya, antum dah baik loh. Istri Antum anak Antum dah baik belum? Kan cerminan rakyat pemimpin itu. Kemudian masyarakat yang ada bagaimana? Ya. Apakah dakwah bilhal lebih utama daripada dakwah bilqaul? Dua-duanya harus dakwakan. Bilhal dengan kondisi dengan contoh, tapi perkataan tetap. Kalau contoh aja orang tak dierjai, tak paham dia. Jadi tetap dua-duanya. Dakwah ini perkataan yang paling mulia. Enggak ada perkataan di muka bumi yang paling mulia perkataan. Allah berfirman dalam surah Fusilat, "Wahman ahsanu qaula miman dhaa" ilallahu wa amina salihan wa qala innani minal muslimin. Enggak ada perkataan yang paling baik di muka bumi orang yang mengajak manusia kepada Allah. Dan dia berkata saya dan dia beramal saleh dan dia mengatakan saya orang muslim. Ya tetap dia harus berdakwah, mengajak manusia. Mengingatkan dan juga dia harus mencontohkan. Menjadi teladan yang baik. saya jelaskan tentang mempelajari mana salaf dikatakan cikal bakal dalam perpecahan umat saya jelaskan dan antum bisa baca di buku ini tentang syubhat-syubhat yang ada ada di sini saya jelaskan bahwa ada syubhat bahwa mengikuti mana salaf itu akan memecah belah umat saya jawab di sini ada di buku ini dengan dalilnya saya jelaskan jadi kalau antum jangan hidup dengan syubhat capek dan juga kotor nanti hati kita dan akal kita Hidup dengan ilmu Kalau orang kasih subat, subatnya ambil Buang tong sampah Jangan dimasukin ada syubat, Jangan dipikirin, jangan Buang di tong sampah syubat itu. Yang kita masukin ke dalam hati kita ilmu Quran dan sunnah Itu masukin dalam hati kita dan Kata orang begini Masa bodoh orang ngomong begini Yang penting kita ikuti jalan yang hak Ini jalan yang benar, jalan yang lurus Jalan yang diredoi oleh Allah, jalan yang akan menyampaikan manusia kepada Kerana Allah dan ke Surganya. Kata Imam Al Quayim, bahawa jalan menuju kepada Allah hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Sesuai dengan nafs Al Quran dalam Surah Al An'am ayat 133 yang tadi sudah saya bacakan, Wahana Hada Sirat Mustaqim kata Jalan itu hanya satu yang menyampaikan masuk kepada Allah kepada Kerana Allah kepada Surganya. Jalan yang telah timbul Rasulullah dan para Sahabat itu jalan yang satu itu. Jalan itu jalan yang lain. Random nanti baca buku ini penjelasan tentang wajibnya mengikuti mana salat ini. ini. Ada pertanyaan bagaimana tentang perayaan Satu Muharram apakah ada dalam Islam? Ini enggak ada. Perayaan ini enggak ada. Enggak pernah Rasulullah mengadakan perayaan tahun baru Islam, enggak pernah ada enggak pernah saja juga mengadakan maulid mengadakan nisfu sya'ban mengadakan Isra Mi'raj atau yang enggak pernah ada insyaallah karena hari raya dalam Islam itu hanya dua apa Idul Fitri dan Idul Adha kata nabi ketika nabi datang ke Madinah orang-orang di Madinah itu punya perayaan dua perayaan Nairuz dan mahrajah. Kemudian Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak kepada mereka, Nabi bersabda apa bersabda inna Allah qad abdalakum bima khairan minhuma, Idul Adha wa Idul Fitr. Kata Nabi sungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya itu yang lebih baik. Dengan dua hari raya itu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini sahih. Dikatakan Imam Abu Dawud dan yang lainnya jadi perayaan di bulan Muharram ini tidak ada dan banyak orang melakukan perayaan di bulan Muharram Ya perayaan-perayaan ini sebenarnya tidak boleh kita ikut dan tidak boleh kita merayakannya, tidak boleh dan banyak-banyak kesyirikan dan bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Muharram seperti, saya ambil contoh ya, keyakinan sebagian orang bahwa bulan Muharram bulan keramat ini tidak ada ada juga kebalikan lagi mengatakan bahawa bulan Muharram Bulan sial Ini dua-duanya tidak dalam Islam Kemudian juga Di antara yang bid'ah lagi yang lakon lakon muslimin Peringatan tahun baru Hijriah Satu Muharram, ini tidak ada dalam Islam Tidak ada, sama sekali tidak ada Kemudian juga Menghidupkan malam pertama, bulan Muharram Dengan ibadah Dengan sholat Dengan zikir tertentu, tidak ada Kemudian juga mengadakan doa di awal bulan Muharram dan doa di akhir tahun ini tidak ada, ini ada yang buat-buat ini, ya, dibuat-buat doa awal tahun doa akhir tahun disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid kata beliau doa doa seperti ini adalah doa doa yang tidak ada Nasnya dan ini semuanya perbuatan BDA. Kemudian juga ada orang mengadakan solat ashuroh juga solat empat rakaat. Dikerjakan antara asar dan zuhur Empat rakaat ini juga sholat yang bida Kemudian setelah sholat istighfar 70 kali Ini tidak ada contoh dari Nabi Dan beberapa lagi perayaan Seperti perayaan dilakukan oleh sebagian orang Seperti orang-orang syiah mengadakan Hari syuroh Kemudian juga di Indonesia ini juga Ada kirab syuroh Atau yang lainnya, ini banyak bida Kalau kita lihat di bulan muharram ini puluhan bida yang ada Makanya jangan kita ikut Termasuk juga di Indonesia ada perayaan e, Lebaran anak yatim, bubur merah, bubur putih. Ini kan, ini semuanya beda. Ya kalau mau nyantui ini anak yatim ya setiap hari, kenapa harus tahun sekali? Dan masih banyak lagi yang lain yang e, dilakukan di Indonesia. Adapun yang sesuai dengan sunnah, ya sesuai dengan sunnah, yaitu kita puasa. Ingat tuh, puasa. Tanggal sembilan dan tanggal sepuluh Muharram Bap Nabi bersabda Afdolun siyami Ba'da Ramadhan Syahrullahil Muharram Seutama-utama puasa Sesudah Ramadhan Puasa di bulan Muharram Puasa di bulan Muharram Hadis ini sahih eh, Muslim nah, Kapan Nabi puasanya? Nabi puasa Tanggal sepuluh Muharram Ashura'ah dan ketika Nabi ditanya Tentang puasa Ashura Menghapuskan dosa setahun yang lalu Nabi tanya tentang puasa Arafah Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang Puasa Ashura menghapuskan dosa setahun yang lalu Hadisnya sahih, ayat muslim Dari sahabat Abu Qatadah, Qatada R.A Kemudian Kita juga bisa Melakukan yang lain kalau disebutkan bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan, puasa Muharram, boleh enggak kita puasa tiap hari? sebagaimana lama menjelaskan boleh. Tapi enggak sebulan penuh. Sebagaimana lama menyebutkan yang terbaik kita puasa Daud. Atau kita puasa senin Kemis. Atau kita lakukan puasa tanggal 9, tanggal 10, kemudian kita puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram itu yang kita lakukan. Jadi ini yang kita lakukan sesuai dengan sunnah, ataupun bida-bida yang lakukan lakukan muslimin jangan kita ikuti. Bida-bida yang ada jangan kita ikuti. Yang kita lakukan puasa sesuai dengan syariat yang disyariatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena waktunya sudah mau habis ya. Ada satu yang perlu saya sampaikan kepada Antum. sebagai bahan renungan yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini. Tidak mungkin semua dijawab pertanyaannya Jadi saya mohon maaf Kepada semua yang hadir Karena tidak mungkin semua pertanyaan dijawab Karena waktu tuhur juga Tinggal 5 menit atau 10 menit lagi Saya ingin sampaikan kepada Antum Sebagai bahan renungan Yang Antum bisa renungkan Untuk Antum sendiri Dan juga untuk keluarga di rumah Banyak hadis yang kita bisa pakai Untuk renungan di akhir tahun Hijriah ini dan di awal tahun Hijriah Kita sekarang ini pada Berada pada tanggal 2 Muharram 1436 Hijriah Kita Mestinya merenung tentang apa yang kita lakukan Pada setahun yang lalu Apa sih yang kita lakukan Apa yang sudah kita pelajari Apa yang kita amalkan Dan bagaimana perbuatan dosa yang kita lakukan Kita taubat atau tidak Mestinya demikian sebagai seorang Muslim Seorang Muslim harus terus muhasabah Muhasabah Artinya menghitung dirinya Tentang apa yang dilakukan dari hidupnya Sebagaimana kata Umar bin Khattab Hasibu anfusakum Qablaan tuhasab Hissab dari kalian Sebelum kali dihissab oleh Allah Ada satu hadis, hadith ya, Sekian banyak hadis untuk bahan renungan kita Itu Nabi SAW bersabda Untuk renungan bahwa kita ini pasti akan ditanya oleh para hari kiamat Apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini أن النبي برز على سامي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عمره فيما أفنه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله أخرجه الترمذي وقال الترمذي Hada hadithun hasanun sahih Dari Abu Barza ala salami Radiyallahu'an Ia berkata Telah bersabda Rasulullah s.a.w Tidaklah bergeser Kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat Melainkan Allah akan Tanyakan tentang empat pertanyaan Yang pertama Allah akan tanyakan tentang umurnya Dihabiskan untuk apa Yang kedua Tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang harta, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, capeknya, lelahnya, latihnya untuk apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan disahkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimallahu kitabnya Silsilah Hadis Ash-Shahihah. Anumradikan di sini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini Ada empat pertanyaan Ini untuk semua, untuk saya dan untuk antum semuanya bahwa tidak bergeser Kedua kali seorang hamba Mereka akan ditanyakan empat pertanyaan Kalau disebutkan empat Bukan sebagai pembatas empat Banyak pertanyaan yang akan ditanya Yang asas sekali Yang asas masalah tauhid kepada Allah Akan ditanya Yang kedua akan ditanya bagaimana Kita mengikuti Rasulullah atau tidak Itu yang asas sebelum pertanyaan-pertanyaan lain Sebagaimana kata Imam Bukhari di dalam kitabnya Allah akan tanyakan kepada manusia dua perkara. Yang pertama mada kuntum taabudul, yang kedua uamada ajab tumur salin. Yang pertama bagaimana kalian beribadah kepada Allah. Yang kedua bagaimana kalian menyambut seruannya para, para Rasul. Arti yang pertama bagaimana kalian mengetahui Allah. Yang kedua bagaimana kalian, apakah kalian mengikuti Rasul atau tidak? Ini akan ditanya nah kemudian ditambah lagi dengan pertanyaan yang lain diantaranya empat pertanyaan ini sebagai renungan yang pertama umur kita, antum coba umur ini antum habiskan untuk apa? jadi umur itu dihabiskan untuk apa? coba selama berapa tahun antum ini hidup dihabiskan buat apa? ada yang habis buat makan, buat main, buat nonton, buat jalan-jalan, <tuh> ya, buat olahraga, buat ngobrol. Buat SMS ya. Buat segala macam Facebook, chatting segala macam sudah habis waktunya. Ditanya, buat apa waktunya? Apa buat nonton, buat main, buat segala macam akan ditanya oleh Allah. Apakah buat ibadah kepada Allah, buat ngaji, buat mengamalkan ilmu atau yang lain akan ditanya ini. Umurnya habis untuk apa? Coba anda merenungkan Kemudian yang kedua, ilmunya. Dia nuntut ilmu atau tidak, dan dia makan atau tidak ilmu ini. Antum sekarang orang Islam harus nuntut ilmu dan mesti nambah ilmu kita setiap hari dan nambah iman kita, nambah ketakwaan kita kepada Allah mestinya demikian. Jangan tambah turun. Mesti ngajinya nambah, ilmunya nambah, ketakwaannya juga tambah kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah waroh, tambah zuhud, tambah takut kepada Allah ini kan. Cuba ilmu diamalkan untuk diri kita, buat rumah tangga tambah baik hubungannya. Rumah tangga dengan istrinya ku tambah baik dengan anak tambah baik. Bukan tambah kasar, bukan tambah kejam, bukan tambah jauh dari Islam. Tambah baik hubungannya, keluarga. Begitu hubungan dengan masyarakat tambah baik. Ini ingat ya. Coba renungkan ini, perjalanan hidup kita. Yang kedua. Yang ketiga, harta kita dari mana kita peroleh? Dari yang halal atau yang haram? Kita cari maisha ini halal atau haram? Coba, coba renungi pekerjaan kita ini halal atau haram. Uang yang masuk ke kita, uang siapa? Uang orang, uang kantor, barang itu yang ada pada kita, barang kantor, barang yayasan, barang masjid, atau punya orang lain, atau utang yang antum belum bayar, antum pakai barangnya. Coba antum renungkan, dari mana harta itu yang peroleh? Terkemudian kemana dihabiskan harta itu? Apakah untuk yang halal? Apakah untuk yang haram? Atau untuk yang mubadir? Untuk yang bid'ah? Untuk yang syirik? Akan Akaditanya ada Allah. Harta itu dihabiskan untuk apa? Apa dihabiskan untuk mubadir? Seperti banyak kaum Muslimin, dia habiskan uangnya untuk merokok, untuk bid'ah. Ini haram, rokok haram. Sepakat seluruh ulama tentang haramnya. Harta majlis ulama Indonesia menjelaskan tentang haramnya fatwanya. Tinggalkan mubazir Mubadirin teman-teman syaitan Dan tidak ada manfaat sama sekali Uang ini bukan uang kita Uang ini harta yang diberikan Allah yang memberikan kepada kita Allah akan tanya kemana dihabiskan uang itu Apakah untuk yang sia-sia Untuk yang foya-foya Untuk yang haram Atau untuk yang bida Akan ditanya oleh Allah Kemudian yang terakhir Yang keempat Yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat Tentang capeknya kita Lelahnya kita Letihnya kita untuk apa? Kita capek untuk apa? Apakah capek untuk begadang Capek untuk nonton Capek untuk olahraga Capek untuk main Atau capek kita untuk membaca kitab Allah Atau kita capek untuk membaca Sunnah Nabi S.A.W Atau capek karena kita berdakwah Mengajak umat kualita Tauhid Atau capek kita membantu orang-orang yang susah Atau capek dalam masalah ibadah haji atau umroh Atau yang lainnya Capek kita untuk apa? Untuk di jalan yang benar Atau di jalan bid'ah dan syirik Allah akan tanya tentang ini. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hibban, "Qada anabi likulli amalin sirrah wa likulli siratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat la ghayrik faqad hala." Sesungguhnya tiap-tiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa semangatnya, lelah letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia telah melakukan petunjuk. Dan barang siapa? Yang lelah letihnya semangatnya. Bukan karena sunnahku. Maka dia telah binasa. Fakat halah dia telah binasa. Maka tinggal kita ingat. Coba kita introspeksi kepada diri kita. Kita jalannya benar atau enggak ya? Dalam hidup kita. Meskipun kita sudah intisap pada salah. Mengikuti Quran yang sunnah. Fahami salah. Tapi jalan kita benar. Sebab ada juga yang gulu. Yang berlebihan. Ada juga yang menyamai kelompok takfir. ada, Ada juga yang melalaikan ada yang suka tahzir kepada orang. Ada juga yang segala macam perbuat dosa dan maksiat. Cuma antum merenung perjalanan hidup ini supaya kita kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan tuan sekalian karena sudah masuk waktu zuhur dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya terima kasih kepada semua yang hadir kepada pengurus Masjid Nurul Iman ini yang mudah-mudahan diberikan rahmat dan barokah oleh Allah di kemudian dan kepada seluruh panitia yang Membantu dan juga Sampai terlaksananya acara ini Kita bersyukur mereka sudah berusaha Berjuang siang dan malam Untuk bisa berlangsungnya acara ini Mudah-mudahan memberikan ganjaran yang besar kepada mereka Dan juga memberikan marokat Dan memberikan manfaat dari acara ini Untuk kita semuanya Dan mudah-mudahan ini bermanfaat Menjadi amal soleh kita dan kita amalkan Dan doon Allah satukan kita Di atas kebenaran dan menjauhkan Segala macam bentuk perpecahan dan Persisian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh